is jó reggelt kívánok április utolsó kedjén. Idefelé jövet hallgatva a rádiót, azon gondolkodtam, hogy ha az ember nem nézne tévét, nem hallgatna rádiót, nem olvasna internetet, akkor vajon... Miről beszélgetnénk? Ez egy érdekes kérdés. Milyen a válasz? Azért, ahogy visszaemlékszem, az elmúlt évtizedek műsorkészítési gyakorlatára azért is tűnnek kiemelkedőknek, vagy kiemelkedőeknek azok a műsorok, amikor önökkel beszélgetek, és gyakorlatilag a Hány annyi mese alapon vagyunk, mert azok a leginkább mentesek azoktól a kliséktől, sablonoktól, modellektől, amelyek mentén egyébként a tömegtájékoztatás működik. 061 Ma április 27-e, pontos idő, 6 óra 56 perc van, ez a KFJ Jancsi minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes, egy bátortalan vagy bátor kísérlet elválasztani a fontos a fontos talantól. Mondanám, hogy a normál zenei áhang, de most már annyi normál zenei hang van. Itt az ideje, hogy visszahozzuk a nagyon messziről jött embert az akvárium Club lo volt lokájában, nem? El László, Zója, Katarova, Tót, Csaba és Nemes Gábor, ez a mai felhozatal. Holnap Máté Gábor lesz a vendége a születésnapi alkalmából, ha csak addig meg nem halok. És köves lomó. Csütörtökön házi ákos. Györgyevic Beredek, és imáron mencség nincs alapon, fürgyes Balázs. Péteken, Filippov, Navracsics, és még ki tudja ki. Aztán itt van május elseje ének szó és tánc köszöntse. Nulla 1911 168 Uhaj Soho haj lesz a nyitással kapcsolatos értekezlet itten. Mit, hogyan, hogyan nem. 5 fok volt, és állítanak meg lesz a triplája, a hétvégére pedig a négyszerese. 0, 1, 9, 111, 168, most már tényleg csak néhány percig. Ha fölveszi, akkor a vele folytatott beszélgetés utána megjött már a Fecskemadár című dal következik, ami igaz. Verőcén a hétvégén rengeteg Fecskemadarat láttunk. Hosszú időre utoljára ajánlom a 061-911-168-as telefonszámot, aminek következtében nem is mondom el, hogy másodszor, harmadszor. Vagy most, vagy talán legközelebb. Nem tudom mikor. Lehet, hogy sem ma, se holnap. Csak átülök a műtős székemben, több székemben. Elsimon László van benne, a vonalban, csak most beigazítom. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, hogy tetszik lenni? Köszönöm szépen, kiválóan. A vírus kontra Elsimon hogy van? Győzött Elsimon. De nem. Ahogy csak... a kormány is győzni fog. Egem. Mármint a vírus felett. Igen. Igen. Némi segédelőt azért igénybe vettünk, mármint én. Na. Valamiért torz, mert nem, ért, nem értettem az első, mit mondtál, mert valami elvisz. Némi segédelőt azért Igen. igénybe vettem. Igen. az orvos kevéssé értett. Például ezt a havipirabén nevű csoda gyógyszert, amiről az orvosok egy meg van győződve, hogy Sokat segít a vírus leküzdésében, én is beszedtem. És ezt utána is lehet szedni? Nem, hát ezt tevén is, ezt hát, mert én azt hallottam, hogy azt az első periódusban lehet szedni, Abszol, azt keserű. Akkor, szed... a... akkor szedtem, így van. De am amikor kibontakozott rajtad az elmeból? Igen, a megelején, amikor nem tudtam egy hétig semmit sem csinálni. De azt most folyjuk fogjuk megtudni, hogy mit sikerült annak gátolnia, mert ahhoz ugye egy összehasonlító vizsgálatra volna szükség, hogy mi történt volna anélkül. Én nem vagyok orvos, és azt gondolom, hogy ez az egész kérdés semmi másra se nem alakul, csak a bizalomra. Kénytelen vagyok megbízni az orvosaimban, ugyanúgy, úgy, mint mások is, akik nem értenek az orvos és ez egy olyan terület, amiről, aminek a politikai hátteréről van véleményem aminek a működtetéséről, az ízlás útterájáról van véleményem, de magáról a tudományterületről nem illatkozott, mert nem, nem értek hozzá. Igen. Tehát magyarul nem tudom megmondani, hogy milyen a fagypilavírnak a, a hatásmerizmusa, és azt sem tudom megmondani, hogy most én ennek köszönhetően... Te kértjük, hogy a házi meg. orvos ajánlotta? Nem, nem abszolút, rögtön felírt az. Főleg, amikor a tüneteim szembesülnek azoknak a súlyosságával. És azt naponta hányszor kell szedni, és mennyit? Ez a fogi pirosé egy nagyon érdekes dolog. Első nap reggel este 8-8, és utána pedig, amíg el nem fogyott, a voltadik 3-3. És egy dobozzal lehet csak szedni, tehát tovább nem. Igen. Hát ennyit írtak először. Egyben mennyi van 20-30? Baj, nem tudom, János. Jobb utána lenni? Sokkal? Igen, igen. Én, én, én azt gondolom, hogy azok kicsit tartozom, akik nem egyen tünetekkel, és nem financokkal a testek állt, az, az, az, az szerencsére nem izottak, előre, hogy a leépít kórházba kerüljenek. Úgyhogy így a, a tiseskálán ezt a sűrösséget valahol kéne helyezni, akkor ilyen hármis és négyes közé tenné, azt gondolom, hogy a legsülösöbbak azok, akik elveszítették az életüket, és most már olyanok is elveszítették az életüket, akiknek nem volt alapbetegség, és nem voltak időse nem voltak túlsúlyos. Az én környezetemben is van olyan, akit nagyon kedveltem, becsültem, a valahány éves volt, egészséges, nem dohányzott. Természetben dolgozott, tehát, hogy egész nap ki volt a szoborban. Az alapján semmi nem bőleg gondolt, van, hogy így megvisel a vírus is, a esetőgépre került és elment közülünk, tehát érszetetlen a dolognak a most, -e Én mondjuk el... magamat ilyen hármas és négyes közé tenném, kifejezetten megviselt, de vannak nyomai is, én mindenkinek azt tudom ajánlani, hogy aki átesett rajta is azt mondja, hogy viszonylag könnyen megúszta, az is menjen el utolagos vizsgálatokra, tehát például tüdő cc-re mindenképpen, a együtt is, hogy olyanról is tudok, akinek nem volt egyáltalán láza, és nem voltak semmi, nem volt semmilyen is tünete, és mégis utólag kiderült, hogy is komolyt tüdőgyulladása van. Tudsz, bármit a képviselőtársadról, aki talán most már hetedik hete van intenzíven. Hát, nagyon jó erős dolog volt ezen a közben három év alatt, amit hogy Négy naponta felhívott a frakciugazgatónk, érdekülni, hogy hogy vagyok, és hogy mibe tudnak segíteni. Így mindig visszakérdeztem, hogy úgy van, Bányai Gábor képviselőtársunk, Sajnos nem, nem kaptam jó híreket. nagyon ö, aggódom miatt. Tehát egy gyerekes családat a nagyon régóta ismerem a Gábor, még 2-5 időszakból, ö, kifejezetten jó kapcsolatban vagyunk. nincs jó állapotban. Nincs Szurkoljunk, állapotban. vagy imádkozzunk érte, ki melyiket tartja. Feltétlenül. feltétlenül. Azt kérdezem tőled, hogy elsimonéknál, magában a családban, hozzátéve egy szülőknél, gyerekeknél, hozzátartozóknál, voltak-e, illetve vannak-e Covid rendszabályok, amelyeket az ember önkéntelen is betart uh, arra való hivatkozással, hogy anya, apa, vagy ki tudja, testvér is nézi, hogy mit csinálok, vagy ilyen nincs. Uh, mondok egy egyszerű példát, hazaérkezés után kezet mos és fertőtlenít, könnyen lehetséges, hogy korábban is volt kézmosás, de fertőtlenítés nem. vannak -e ilyen szabályok, vagy mindenkire rá van bízva, hogy hogyan viselkedik? Alapvetően Tudják a gyerekeim a dolgukat, hogy mit hogyan kell csinálni. de például, amíg én beteg voltam, addig teljesen elszepalálottam, és a nagylányom, a nagy aki most érettségére készülő, kikötött a éves anyámhoz, hogy nehogy elkapja a betegséget, időközben is megkapta, azért elmúlt 18 éves megkapta az első pfizer -ért. A... Tehát, hogy, de vannak-e olyan el, rendszabályok, hogy, hogy amelyeket hogy adott esetben te hoztál, és azt mondtad a család többi tagjának, hogy nem vagy kíváncsi arra, hogy ők ezzel egyetértenek e vagy sem, de preventív jelleggel te így döntöttél, nincs szankció, mert mi is lenne a szankció, de kéretik betartani. Van-e ilyen, vagy nincs? Emnél demokratikus kapcsoládában élünk. Oké, okay, rendben van, azt kérdezem tőled, és nem véletlenül kérdeztem ezt. Te nem vagy tagja a kormánynak, nem vagy tagja az operatív törzsnek. De az országgyűlésben ülsz képviselő, vagy annak a frakciónak a tagja, amely kétharmaddal, vagy közel kétharmaddal irányítja ezt az országot. átlátod de belátod-e vannak a -e kérdéseid mások felé akkor, amikor ez a családapa, ez a fidesz kdMP hoz olyan szabályokat, amely nem kizárólag a gyerekekre, de a népre vonatkozik, akik ebben az országban élnek. Minden folyamatot kívülök, minden belső tájékoztatónyokat elolvasok, megnézek. Tehát nagyjából a dolgokat, érted, távol, hogy van... érted. Érte de, de, vagy nincs rajta mit érteni, be kell tartani ez olyan, mint a házirend ha valaki igénybe veszi a szálloda szolgáltatását akkor betartja a házirendjét mondjuk ez pontosan ugyanebben a formában egy országra nem tudom, hogy vonatkoztatható ezzel most súlyosan elgondolkodom de ezzel együtt ezt kérdezem hát, nincs, hogy nyilvánból minden részletet én sem ismerek hát egészen más tudásomnak aki ott az operatív törzs üzéseim. a ezért én azt gondolom, hogy, hogy nincs más dologunk, mint hogy követni azokat a szabályokat, az utasításokat, sításokat, amelyet valamilyen logika mentén bevezetnek. A, ugye mi magyarok hajlamosan vagyunk arra, hogy mindig mindent jobban tudunk. Másoknál mindenhet jobban értünk, és mindent kritizálunk. Ilyen hajlomom nekem is van. A, de mégiscsak azt gondolom, hogy, hogy el kell fogadni a, a, a döntéseket, Egyébként, mert beszélgettünk végetben, hogy egy parlamenti és is mindig vannak olyan döntések. Okay, Rendben van, de minden áll, eset más Igazad van, de minden eset más és más. Ugye um, azt kérdezem tőled, hogy emlékszel-e arra még gyerekkorodból, feltette neked se volt e tekintetben más gyerekkorod, mint nekem. A kordiferencia, dacára, hogy adott esetben egy láz után azt mondta az orvos, és azt mondták ezután a szülők, hogy Laci, most egy hétig nem fogsz iskolába menni, három napig otthon leszel, és ha láztalan leszel, akkor kimehetsz majd az udvarra játszani, vagy kimehetsz az utcára, nézőpont kérdése, vagy annak megfelelő, hogy a te életed hogy volt. emlékszel -e erre? Elégszer-e arra a dacra, ami benned volt, hogy te már úgy érezted, hogy jól vagy, minek ellenek ezek az óvintézkedések? Igen, nyilván az emberekben hasonló értés és hozzáállás tapasztalató most, hogy na, már elérzik a négymillió négy beortottat, mégis miért, miért miért a további óvatosság? Én azt gondolom, hogy jogos a további óvatosság, én, én ezzel teljesen egyetértek. És Hogyha egy évvel ezért megkérdezték volna arról, hogy jó útletnek tartom el azt, hogy mondjuk bizonyos helyekre, csak majd oltássígozódvágyat tudjátom, én akkor azt mondtam, hogy nem. Aztán átestem a betegségem, érzékeltem, hogy ez egy milyen süres betegség, egész életem összesen nem feküdtem annyit, mint az elmúlt néhány évben. Jobb lett volna, ha nem kell a saját bőrben megtathattalni, és én is egy érted, érte, vagy, vagy, vagy, vagy érzed-e annak a dihotómiáját, és ha néznéd a tévét, akkor azt látnád, hogy mint egy ilyen mérleg játszom a kezemben, ahol az egyik oldalon a szabadságvágyad van, adott esetben gazdasági kényszer, mondjuk ez gyerekkorodban nincs, de van a szabadságvágyad, a másik oldalon pedig vannak a szülők és az egészségügy, más-mást jelentenek, de gyakorlatilag egységfrontot alkotnak, és azt mondják, teszek a szabadságvágyadra, teszek a gazdasági kényszeredre, a a te és társaid érdekében, a te, mármint hogy te egészséges legyél, a társaid, hogy ők ne fertőződjenek meg. Érdekében otthon maradsz függetle attól, hogy te dolgozni szeretnél, illetőleg el akarnál menni, játszani. Ennek a dihotómiáját átéled anélkül, hogy közben operatív törstag lennél, vagy kormánytag? Egyszerűen képviselőként, vagy függetle attól, hogy képviselő hétköznapi emberként megéled és ha igen, hogyan? Itt János, abszolút értem is, és értem is, és, és, és, és mégis csak azt kell mondjam, hogy összességével jó az ember azt mondom, hogy nincs más út, mint ugye elfogadni, a, elfogadni a szabályokat, még akkor is, hogyha az ember látja, hát... Jó, de nincsen olyan, hogy szabály áll, most állandóan változó szabályok közt élünk, most gyakorlatilag 48, 72, 96, 168 órán belül változnak a szabályok. Azt kérdezem tőled, hogy kell -e mindenben logikát keresni, vagy nem kell mindenben logikát keresni, kell -e mindenben szakmaiságot keresni, vagy nem kell mindenben szakmaiságot keresni, amikor például talán már péntektől kinyithatnának a színházak, ahova egyébként nézők kizárólag védettségi igazolványjal mehetnek, miközben a színészeknél ez nincs megkövetelve, már pedig egy színész e, meg tud fertőzni egy egész társulatot, adott esetben egy egész színházi nézőteret, miközben tudjuk, hogy maga az oltottság, maga a védettség nem azt jelenti, hogy az illető nem betegedhet meg, hanem azt jelenti, hogy kevésbé betegszik meg, illetve annak függvényében, hogy mikor kapta meg az oltást, van tényleges védettsége, vagy van védettségigazolványa, igazolványa, de olyan védettsége, mint ami egyébként az első út, oltás után négy öt héttel, vagy már a második oltás után három négy héttel lesz. Ezt nekem értenem kell. El vagy tudomásul kell vennem és nem kell vele vitatkoznom. Én biztos vagyok benne, hogy az orvosok például nagyon felesítőes javaslatokat tesznek a kormányzat, illetve kormány, az operatív tesvele. Azért mondom, hogy javaslatokat, mert nem egy alap, vagy nem a döntést, hanem az operatív illetve a kormány. És minthogy a miniszterelnök is rendszeresen konzultál különféle orvosi testületekkel, nem csak a, a, az operatív terzsben helyen foglaló szakemberekkel, mert én azt gondolom, hogy fejlősíti érdeztéseket én, én ezt értem, de én nem ezt kérdeztem tőle. Én tudom, hogy ezt csak felvezetem a válaszomat. Jó, csak ebben feladtad azért azt a leckét, mert hogyha te egyeszem első személyben válaszoltál volna, akkor nem nagyon tudtam volna vele vitatkozni, mert azt mondtam, hogy te ezt így látod, más úgy látja. A nem, kérdés az, hogy mit, válaszom, ke mit, ke mit kezdesz azzal a beszélgető társsal, aki azt hozza föl neked, hogy az operatív törzs számos tagja fejezi ki a külön véleményét, mint egy alkotmánybíró. Ugye az alkotmánybíróság is többségi szavazattal hozza meg a döntését, és van néhány alkotmánybíró, most én ezek, őket nem kezdem minősíteni, Tenni, aki külön véleményét hosszan, két oldaltól 120 oldalig megírja, hogy ő mennyiben nem ért egyet ezzel a döntéssel. Amiről te beszélsz, az arról szól, hogy itt valójában nem is többségi döntés van, itt politikai döntés van, amely politikai döntés figyelembe veszi az operatív törzsön elhangzottakat, de egyáltalán nem kell hozzá magát tartania. Ugyanez az Alkotmánybíróságnál nincs meg, tehát az Alkotmánybíróság példája egy ideig jó volt, aztán rossz. Ugyanakkor ennek az operatív törzsnek a átsadott része, illetve maga az operatív törzs számos tagja elmondja, hogy ő egyébként a nyitásról másféleképpen gondolkodik, mint ahogy egyébként a döntéshozó lelke rajta, és elmondja a különvéleményét, ami nem is 180 fokban, de jelentősen különbözik attól, amit egyébként a döntéshozó lehetővé tesz. Az a kérdés, nekem, mint egy mások számára valamilyen mértékadó forrásnak, aki adott esetben csak az információt osztja meg, adott esetben kommentárt is fűz hozzá, ez két különböző dolog, ezzel a szituációval, ezzel a helyzettel van-e dolgom, és ha igen, micsoda? Adj nekem tanácsot, Laci! Nézd, igen, szóval. Szerintem nincs vele dolgod. Hát, uh, szerintem teljesen normális, hogy egy uh, döntéshozó testületben Különvélemények alakulnak ki, hát mindenki a maga élethelyzetéből kiindulva próbál egyébként általánosítani, egyébként nem mindig szerencsés és nem, és nem helyes, és éppen ezért. El Elfogadom, Laci, El tudom, mit kezdjek meg... azokkal az emberekkel, akik mégis a különvéleményüket hangoztatják, mit kezdjek azokkal az orgánumokkal és azokkal a nem szaktársaimmal, hiszen nem nagyon vannak szaktársaim, akik egyébként a te tanácsodat nem betartva megszólaltatják ezeket az embereket, sőt, némi turbulenciát is létrehoznak a médiában annak Ezt nem, függvényében. Nem, nem, nem tudta mit demokráciát, azt mondanak, amit akarnak, amit gondolnak. És gondolom hogy a különböző nem is, is van felelősségérzetük. És jó szándékkal teszik, amit tesznek, legalábbis ezt vélem. Hát miért tehetnék? Hát Én ezt értem, teszem. de amikor egyenes ellenkező, vagy majdnem egyenes ellenkező javaslatok vannak, akkor az egyszerű nép, aki se nem orvos, se nem politikai döntéshozó, elbizonytalanodhat. mondjuk ebből a szempontból a nyilvánosságot alapítóknak, a te kollégáidnak, hogyan fogalmaztál, bár mondtad, nem sok kollégád van. A te kollégáimnak óriási a felelősséget. De mi a felelősségük, Laci? Ha beszélnek róla, akkor kételyeket keltenek. Ha nem beszélnek róla, akkor meg az az érzésük, hogy valami olyasmit hallgatnak el, ami releváns. Mit tegyenek? Hát nézd, nagyon nehéz dolog, mert itt ö, még egyszer mondom, itt szakkérdésekről van szó. Ezek a testületek az orvosok javaslat és eljárás alapján hozzák meg a véleményüket vagy a döntéséket. Én emlékszem egy évvel ezelőtt, amikor az egész járvány kitört, akkor az emberek sokkal szkeptikusabbak voltak, mint most, mert nem hittek ennek a járványnak a, a komolyságában, nem hittek ennek a vírusnak. Voltak, még a vírusnak a létezését is megkérdőjelezték, mert azt mondták, hogy ez, ez egy ö, ö, könnyebb a felérő dolog. Nem, nem láttuk azt át, amit átláttak az orvosok, hogy ebből bizony komolyba is lehet. Nem értettük ennek a vírusnak a működési mechanizmusát, vagy hatásmechanizmusát, még egyébként most sincsenek teljesen tisztában vele, hiszen nagyon különböző tüneteket és hatásokat tud kiváltani ez a vírus. Éppen ezért az emberek azt mondták, hogy hát jó, jó, jó, az jók az intézkedések biztosan, de szúzva a nem lenne szükség, nem volt értelme, a volt nem volt értelme ilyen-olyan szigorú növeközését bevezetni. Amióta össze bejött ez a másik nagyobb hullám, és bejött Magyarorszájára is a, a brit mutása a vírusnak, és lassan már nincs olyan ember Magyarországon, hogy az ismerettség körében lenne valaki, aki élegesztetővéte lenne, vagy meghalt volna, hogy ne lettek volna olyan áldozatai ennek a, a, a járványnak, mint olyan ismert emberek. a volt államtitkár Kossuth síró vagy éppen két országítsi képviselő, akik, hála Istennek, közöttünk vannak, de mégiscsak az alatti képviselőtársam 40 napig volt élegeztetőgépen és hihetetlen nehéz küzdelmet folytatott az életére piszta tért közünk Bányai Gába képviselőtársunk még mindig között életére, több mint 10 Milyennek az irányvektorak, amiről most beszélsz az irány? Jó, csak azt mondom, hogy olyan, olyan tapasztalataik nyilvánosságban is mozgó, ismert embereknek a a, a, a káváriája, és olyan személyes ö, ö, tapasztalataink lettek az elmúlt időszakban, akár úgy is, mint nekem, hogy átestek a betegséget. Laci Laci, Laci, Laci, hogy, Laci, hogy Laci, sok beszélnek sok az... Fogadjuk, De mit fogadjunk el? Mit, mit az, fogadjunk az, el? Az, akkor. Az, Igen? Az? azokat a szigorú intézkedéseket, amelyek egyébként ennek a vízletet... Én ezt értem, de most egy nyitás bátolján. van, és ugye az ország egy része annak megfelelően osztódik, hogy most éppen tetszik neki, vagy drukkol, vagy maga is ott van a teraszokon, a másik megszólja a teraszokon lévőket, miközben a teraszokra kiáradó nép maga olyan volt, mint hogyha egy magas vízállású Balatonnál felhúzod a sió zsilipeit, ott árad a víz, és akkor megszólalnak orvosok, orvosok Különböző sajtóorgánumok adnak teret, már egyébként ha éppen kapnak engedélyt, mert én általában nem szoktam kapni engedélyt, de ez most legyen közömbös, ez egy gondolatjel között volt, és akkor egyszer csak ott van az ember, hogy saját magát, hozzátartozóit kiengedje, ne engedje ki a teraszra, de most ide egy pontos veszőt teszek, és mindaz a ezt politikai mindenki, vihar. Ezt mindenki maga el tudja dönteni. Én például vasárnap a gyerekeimmel éppen a belvárosban sétáltam Budapesten, Természetesen mazba sétáltunk, de utána leültem egy, egy tejára, kávéra, a kávéra, azon a plesztoba, és miközben fogyottam, levettem a maszkot, a, Ott a közelben ebédeltem, és azt láttam, hogy, hogy egyébként nincsen extrém nagy tömeg. Nem kellett előre asztalt foglalni. Voltak szabad asztalok, az emberek teljesen normálisan viszonyultak a helyzethez. A gyerekeiket, babakocsival tolók az utcán, <kül> maszkot viseltek, jó, hát mindenki a az egyéni tapasztalataira a hagyatkozik, van, aki ilyet tapasztal... normálisan kezették az ember okay, a Én ezt értem, te ezt tapasztaltad, és ugyanakkor én is tapasztaltam ilyet, és ugyanakkor fotókon lehet látni mást. Nézzük ennek a politikai vetületét. Én nem tudom, hogy tegnap te ben voltál-e a parlamentben, vagy sem. Ben voltam, igen. Én az... nem voltam ben végig, ugye, mert még megterhel ez az egész is, viszonylag korán elmentem. Oké, okay, uh, én uh, szakmai okokból végignéztem ahol mikor véget ért, akkor átmentem valami, nem tudom milyen. a parlament tévére. Figyelj, az se teljesen normális, ahogy ezt közvetítik. Tehát közvetíti egy órán keresztül a hírtévé, tévé, aztán hirtelen abba marad, akkor az ember megkeresi a parlament tévé, tehát egyszer valaki döntsel, el, hogy a parlamenti ö, üléseket akarja közvetíteni a közszolgálat vagy bármilyen kereskedelmi csatorna, és ezügyben ö, te, mint a kulturális bizottságban egy fontos ember, valami iniciatívát kialakíthatnál, anélkül természetesen, hogy nem tudom a mondatot, nem tudom jól befejezni, én csak az önellentmondásra tudom fölhívni a figyelmet, hogy az abszurdum, hogy vagy a Fülöp Hercegnek a temetését közvetítik kereskedelmileg úgy, hogy egy óra után abba hagyják, mert utána más kezdődik, vagy a parlament közvetítése szűnik meg, a kettő nem ugyanaz, műsorpolitikailag megbagyárászhatatlan és botrányos. De ennél még botrányosabb az, ami a parlamentben zajlott, amit kizárólag, mint valaki valamilyen színház kihelyezett tagozatát tudom fölfogni, mert ha nem így gondolom, akkor azt gondolom, hogy én ezeket a bohócokat nem szeretném nézni, ha az, én dönt, az életemet befolyásoló döntéshozók, és ha nem veszed rossz néven, nem kezdem el egyenként elmondani, hogy kit nevezek bohócnak. Nem szeretnék senkit megsértöni. Jó. Nem veszed rossz néven. De hogy élted ezt meg ott benne a parlamentben? Én még egyszer mondom, a törnepi napon uh, keveset voltam bent éppen azért, mert, mert, mert uh, még próbálok regenerálódni. Oké, okay, mit gondolsz abból adódóan, hogyha meg lesz a 4 millió beoltott, ami akár ezen a héten is bekövetkezhet, az a lehetőség, hát amit felajánlott a kulturális intézményeknek, színházaknak, uh, uh, cirkusznak, uh, uh, és minden olyan helynek, ami kő, és azon belül van hangversenyterem, tehát zenés-táncos rendezvényeket továbbra sem lehet tartani, nem lesz arra időnk, hogy erre kitérjünk, de mit gondolsz, hogy magával a lehetőségem, milyen mértékben fognak, mozi, vagy tudnak élni ezek az intézmények? Ugye a, koncerná, a, hogy most koncerná az Oscar díj közvetítés sohasem nézték ilyen kevesen Amerikában, ami nagy valószínűséggel azzal van összefüggésben, hogy a filmeket se látták, és csak a sztárparádira nem voltak kíváncsiak. Levittem a hangsúlyt. Én például a, barátom, a barátommal beszélgettem, és kérdeztem, hogy mikor nyitnak, és mondta, hogy júnyus elsőjén kezdj átszani a Nemzeti Színház. Még én színház? Még a Nemzeti Színház, a is a Nemzeti Színházban van, tehát hogy, hogy, hogy, hogy még az előttünk álló négy hétre szükség van ahhoz, hogy, hogy tudjon indulni a, a színház. Én, én azzal együtt is, hogy nyilván még ebben a négy jó pár embert lehet beoltani, azt gondolom, hogy ez egy ez egy ö, olyan döntés, ami, ami megalapozott, és utána a kellő ö, így, mondjuk, hogy óvatosság mellett ö, el tud a színházba. Én biztos, hogy fogok menni színházba, mert az életemből hiányzik a színház. Tehát én már várom azt, hogy legyen nyitást. Nem fogunk gondolt okozni, hogy oltási kártyát kell bemutatnunk ö, a vagy védettségi kártyát. Én is pont most olvastam el a kormányzat oldalán, hogy Átesett, víruson átesett ember hogyan igényelhetek lélepségű kártyára. És arról is tudsz, hogy, hogy egyébként bortabb, maga az évad mennyi ideig fog tartani, hiszen mondjuk a Nemzeti Színház gondolom azon színházak közé tartozik, amelynek van légkondicionálása, úgyhogy akár egész nyáron játszhatna, de egy hagyományos évad az valamikor júniusban véget is ér. De, de, de, de nem szabad nyáron játszani. Nyáron nem a szabadtéri színházaté a. Szabad a teret az emberek mások a szokásai, nem fog megváltozni. És akkor szokása, sejtet, hogy nagyjából hány, vagy tudod, hogy mennyi időre nyit ki a nemzeti színázat? Szerintem, vagy... szerintem a színázat nagy része június közepéig végéig fog játszani, ahogyan azt egyébként is teszik, hogy egy kicsit kiúzzák ez a június végével, mert ugye alapvetően már június közepétől augusztus végéig még egyszer mondom, a szavatéri színázat a, a, a terep. De hát nagyon sokat dolgoztak a színészek, így is a háttérben, próbáltak darabokkal elkészültek ezeket. Jó, hogyha bemutatják és látszik egy közönség. Szerencsés dolog, hogy van streamelési lehetőség, de én igazság szerint úgy vagyok ezzel a streameléssel. Néhány dolgot én is megnéztem így, hogy, hogy azt a finált amit, amit megszoktunk, amit szeretünk, az, a műfaj élő mi mű voltának a varázsát azt nem tudja semmiképpen sem pótolni. hála jó Istennek lehet majd úr a színházba járni élni kell vele, én élni fogok vele. És hát nyilván azzal is tiszteljük, hogy lesznek an emberek, akik félnek. Uh, vagy akik nem oltatták be magukat, nem regisztráltak, és elképzelt, hogy éppen ennek hatására fognak regisztáni, hogy bizonyos dolgokon részt vegyenek. Kérdezem A... tőled ezzel kapcsolatban, és aztán még egy kérdés, és szabadonból mint egy fecskem odarat, hogy ilyen szépen éljek, hogy hagyj hogy kell -e azzal kapcsolatban nekem kérdés feltenni, de erre azt lehet mondani, hogy most ne óckodjak, döntsem el. Oké, okay. mi a különbség a november és a mostani április között, ha visszaemlékszel még novemberre, amikor a számok nem voltak ilyenek, mint most, jobbak voltak, amikor e, októberben vagy novemberben, nem emlékszem pontosan, a színházba úgy lehetett beülni, hogy másfél métert ki kellett hagyni, mozgban kellett ülni, szemben a mostani áprilisi helyzettel, vagy talán májusi helyzettel, annak függvényében, hogy mikorra lesz meg a 4 millió beoltott, de május első hetében már feltétlenül, az harmadik a hétfő, tételező fel, hogy van színházi előadás, és ott úgy ülhetnek emberek, mint hogy korábban ülhettek, se távolságtartás, sem az már, akik be vannak oltva, ugye, és csak azok mehetnek. Nekem ezt nem kell ezt értenem. Betarthatom úgy, hogy nekem ezt mondta az osztályfőnök, és ha ezt mondta, akkor bízhatok benne. Nem tudok más csinálni, semmi bízni. mert nem vagyok orvos, nem vagyok járványi szakember. nem tudom, hogy tényleg ez semmi, terjed. Egy, Egybe biztos vagyok, hogy, hogy tőlem egyetlen családtagom sem kaptál ezt a vírus. Értem, de minimálisan de... se gondolod azt, hogyha elmész, akkor azzal te egyébként mások fertőzését, vagy magad fertőzését ezzel lehetővé teszed Na, de a lehetőség az nem kötelezettség. Én ezt értem. Nem ugye az, hogy te nem ülhet, ne, ne, ne, van ne. A akár még fél év múlva is. Oké, okay, ugy, ugyanaz, mint az influenzás uh, elsimó lacikának a szülei, akik azt mondják, hogy jól vagy, de még három napig itthon maradsz. Így van, nyugodtan megtetted azt, hogy nem mész finázni, nyugodtan megtetted azt, hogy... De amikor te elmész, uh, akkor felelősséget teljes tudatában fogsz elmenni. Tehát nem gondolod azt. Jó. Azt kérdezem tőled ennél sokkal többre már nem te lesz én, idő én, én igen? Én csak a, a magam életében azt mondom, hogy egy, voltam orvosi vizsgálaton a betegség utolsó szakaszában, azért mondom utolsó szakaszában, mert a posztovit szüneteket én is érzékelem magamon. Voltam uh, vérvételen, tisztaljuk az, hogy mennyi antitest van bennem, és volt, uh, és készítettem uh, tesztet, ami kimutatja, hogy fertőző -e, vagy nem. Hát, hogy... Végül, de nem utolsó sorban, ennél sokkal többet már nem fog tudni kérdezni, nem tudom, hogy láttad-e, hogy például az április 20-ai Facebook bejegyzésedre nem pontosan arra, amit írtál, olyan emberek is reagáltak, mint Csáki Judit vagy Hargitai Miklós, a népszava helyettese és a MUASZ elnöke, és azt írja neked, most maradjunk Hargitai Miklósnál, hogy hogyan oldhattál be a miniszterelnöket és a fél és föltesz még 24.123 kérdést. Most hirtelen ha ez egy tévéműsor lenne, ezeknek a kérdéseknek biztosan el kellene hangozniuk. Lehetőleg a válaszokkal együtt írta ő, akkor ő. Én erre, én erre azt tudom mondani, hogy a, a, a Hargi Témikusnak a megjegyzésére, amit a én fosztónak fűzött, hogy ez egy olyan tízlók bejegyzésem volt, ahol egy televízió misort ajánlottam, amiben ami amiben rendszeresen szerepel, minden második héten kedvenest a, az itt a kérdésben, ahol általában azonos felállással, Smitmáriával, Sitzker adlással, együtt beszélgetünk, vagy néha Sitzker éppen mint ebben az adásban is előadás helyettesíti. Tehát, hogy ezt a konkrét műsorta egy ilyen értelmisségi típusú beszélgetés mindig komolyabb tápolítikai kérdésekkel, műsor, hogy egyébként vitázunk, hiszen a két-két sok mindenről különbözőképpen gondolkodik. A, na most ehhez azt hozzáfűzni, hogy mi mindent kéne költeni a kérdésképpen a műsor, hogy hozzá lehet fűzni, de éppességet úgy sok nincsen, mert ez nem a Kármán Aluga vagy egy politikai műsorban sok-sok aktuális politikai kérdése, revolveretik mert ez egy más típusú műsor. Ezeket a kérdéseket, amiket egyébként költett a, a úr, ezeket föl lehet tenni, egy műsorban, ő is megteheti, akarja ítélkészítéselem, vagy más osztályisítésről politikussal közületenbe, és ezeket a kérdéseket fölteszi Azt számom kérni rajtam, hogy a műsorvezetőn, hogy egy olyan műsorban, ami nem erről szól, ezeket a kérdéseket miért nem teszi föl, szerintem hát legalábbis szakmailag megkérdezhető. Nem a mi hitelességünket kérdezhető, hanem a saját magáért. Köszönöm a rendelkezésre, állás, jövő héten folytatjuk. Köszönöm én is. Szia, Önök Elsimból Lászlót hallottál. Jó ja, reggelt kívánok! A vonalban Zúja Kataróva. Kezdem azzal a kérdéssel, ami miatt tegnap is kerestem egy Budapestől távol lévő településen, ahol az egészségügyi ellátás nem tökéletes, de működik. Van egy vak ember, aki arról számol be, hogy ha jól emlékszem, hogy őt úgy oltották be, hogy ő már akkor... Utólagos feltételezése szerint covidos volt, azt kérdezte, hogy nem kellett volna előtte tesztelni, mivel fog ez együtt járni, valamint azt is a kérdések sorában volt, hogy vajon ez mennyiben befolyásolja a második oltás időpontját, amiről tájékoztatták, de hiszen akkor még nem tudták, hogy ő rövidesen covidos lesz. Hau! Ha? -hú. ha -hú. Ez a fránya telefon! Zója, Kataró. Zója Kataró a a telefonja, rendszeresen akkor a be, amikor velem beszélget. Lehet, hogy a telefon Én tele... a kérdést. Igen, az én telefonom, nem tudom miért. Allergiásra. Sejtem, sejtem de, de nyilván ki kell cserélni már. Hálóttam a kérdést. Először is örülök neki, hogy így túlélte, és nincs komolyabb baja, mert ez lett volna a nagyobb baj. Van egy rizikó, persze, hogy maga a koronavírus meg tudja támadni a Fehérvésejteket és megsemmisíti úgy, hogy sok embernek, embernél, de nem mindenkinél az immunitás drasztikusan csökken, Úgyhogy van egy ilyen rizikó, hogy nem alakul rendesen immunválasz. Mármint, rendben, hogy nem alakul ki a megfelelő immunválasz akkor, ha? Ha covidos lett közben. Van kétféle rizikó. Az eddig az, hogy súlyos megbetegedés. Uh, megbetekedés uh, van, mint következmény, a másik rizikó meg az, hogy az, a, a, az immunrendszer szupresszálva van, így az immunválasz nem olyan erős, vagy egyáltalán nincsen, mert maga a vírus megtamadja az immunrendszert. A kérdés Küzden az, hogy mennyire jogos az a kérdése, nem kellett volna, nem őt, általában protokoll szinten. Jó lett volna. Persze, persze. Hogy képzeljük Én... el azt a tesztet, amit egyébként oltás előtt alkalmaznának, beleértve, vagy ideértve az, hogy vajon van-e ennek máshol gyakorlata? Én úgy tudom, Angliában alkalmaznak ilyen gyors tesztet, uh, vagyis ismerősettől hallottam, hogy ez mindenhol van-e úgy, gyors teszt, 15 perc alatt uh, hoz eredményt, de a mag magának a én nem tudom, milyen vakcinát kapott. Az oltás uh, alkalmazására van egy útmutató, amit az internetről is letölthető. Mindegyik a vakcinára uh, abszolút kötelező legalább uh, lázat láz mérni, vagyis megkérdezni az életedet, hogy van-e láza, vagy uh, van -e influenza típusú, uh, um, megbetegedése, meg azt is érzi az ember esetleg. Hát én például tőlem azt nem kérdezték meg, akkora tömeg volt ott, hogy örült az ember, hogy beszett, de, de ez, ez fontos lenne, megkérdezni minimum az emberektől, hogy um, gyanakszanak-e arra esetleg, hogy más betegségben is szenvednek közben, sőt, olyan előírás is van, hogyha az ember krónikus beteg, akkor a betegség kiüljött alapotában nem menjenek voltak hanem halasszák el a például autoimmun betegség okay. esetében. A, befolyásolja -e az illető mostani helyzete azt, hogy mikor kapja meg a második oltását. Amire a, egyébként képen... már van dátuma. Ne, mindenképpen túl kell lennie a, a COVID-os betegség. Mindenképpen, amikor már, lejel, amikor már negatív lesz a teszt, vagy nincsenek tünetei, akkor menjen. Úgyhogy érdemes ezt a, a házi orvosával megbeszélni. És szerintem a házi orvos fogja tudni. Én tudom, hogy sok orvos ö, azt javasolja, hogy mindentől függetlenül menjünk oltakozni. Én ezzel nem értek egyet. Én úgy gondolom, hogy az előrásokat be kellene tartani. Például az orosz vaccinához nagyon-nagyon részletes, pontos útmutató van, amit az internetről le lehet tölteni. És én, ez úgy egyébként, gondolom, hogy gondolja, gondolja hogy ez az egyén akarni. felelőssége, tehát aki be van oltva, adott esetben beteg lesz, és kíváncsi azokra a válaszokra, amelyeket nem mindenki tud megkapni öntől, akkor, hogyha Netán a házi orvosától nem tudja meg, akkor az interneten bóklászon? Hát nem, én csak azért mondtam ezt, hogy én ott olvastam el. Oké, okay, de mondjuk az orosz vakcinára vonatkozóan, mi, kín... mi van az orosz vakcina leírásában az ügyben, hogyha valaki egyébként a két oltás között megbetegszik, akkor mi legyen a második oltással? Én, én úgy gondolom, hogy ezt el kell halasztani később. De, de most mondta, hogy erre vonatkozóan az orosz vakcina leírásában vannak részletek? Vannak, igen. Van egy olyan részlet, amit az a, a, a házi orvosnak szól, és van olyan részlet, ami a betegnek. Mit most mond? a mit szól, És mind a kettő ott van, és a házi orvosnak szól a tájékoztató az részletes. De mit mond adat. ez a tájékoztató? Uh, konkrétan most erre az esetre nem emlékszem, de mindenképpen a, a, úgy menjen az ember ótakozni, hogy nincs más betegség, már nincs más fertőzése Ez, ez léneges pont, uh, szempont. Úgyhogy COVID-osan nem menjen senki ótakozni, hanem én szerintem el kell halasztani, a kettő oltás közötti távolság lehet nagyobb is. Szóval nem muszájál három hetet betartani mindenáron. Azt kérdezem öntől, minden hogy a protokoll, amely Éppen abból adódóan protokoll, hogy betartandó és valamiféle egy gyakorlatnak a következménye. Tehát az, ami most a Covid-dal kapcsolatban van, ott protokollról beszélni nem is nagyon lehet. Mit kezd a szakma, mit kezd a hozzátartozó, mit kezd az érintett azzal, hogy az ember a most akkor nem élek a hasonlattal, tehát, hogy nagyon gyakran változnak a protokollok, tehát akkor a kejfejancsiszó tehát e, megfelel használva gyakran változnak azok az izék, e, amelyeket egyébként magára vonatkoztatnia kéne az illetőnek. Ebbe beletartozik az, amiről ön beszél. ebbe beletartozik Éne. egy bizonyos korosztálynál fiatalabbak oltása, ebbe beletartozik bizonyos korosztálynál idősebbek oltása, ebbe beletartozik a terhes anyák oltása, ebbe bele. Az, hogy a csecsemők milyen mértékben védettek, és így tovább, és így tovább. Mit kezdjen az ember egy olyan gyakorlattal, gyakorlat idézőjelben, amely hát gyakorlatilag havonta, két havonta váltakozik, vagy változik, vagy az erre a válasz, hogy most ez van, nem kell szeretni, de tudomásul kell venni? Hát az én egy kicsit veszélyesnek tartom. A gyáraknak az utasításait én betartanám, úgyhogy tehát beteg embereket nem szabadna otthonni, akkor is, hogyha van. Én, én tudom, hogy időpontot kérni későbbre nagyon nehéz, az emberek úgy szeretnének túl lenni. Ezen Önnek ebben igaza van, de most van én azt kérdezem, beszél. hogy mi a helyzet, Itt. hogy a, a, a terhes anyákkal, a terhes anyákra vonatkozó e, leírás az egyes, gyógy, az egyes vakcinákon nem változik olyan gyorsan, mint amilyen mértékben Éve. a virológusok véleménye változik e tekintetben. Ezzel mit kezdjen a közvélemény? Válaszol magának egy csillagot, és aztán kövesse őt, míg egy másik ember meg egy másik csillagot követ? Hogy van ez? Hogy hogy legyen hát, ez. Fogalmam sincs. Én szerintem ebb, ezekben van rizikó, és nyilván az, azt a rizikót kell felmérni, hogy melyik lenne a nagyobb veszély, hogy felveszítjük a terhes kismamát, vagy ha kapná egy dótás. Ilyenkor szoktak a fejzett ajánlani, mivel az egy gyengébb, úgyisban egy kisebb mennyiségű oltóanyagot immunogént tartalmaz úgyhogy kisebb veszélye el, de ott is vannak veszélyek, ahogy most uh, izraeli uh, tapasztalatokból is megtudtuk. Uh, szóval nem veszélytelen ez a dolog. Uh, én uh, megint nem értem, hogy miért nincs a vakcinával kapcsolatosan mindenféle uh, sok ellentétes ajánlások vannak, viszont a, a prevencióval kapcsolatosan... Tűrően, még nem tartunk a prevenciónál, oda is el fogunk jutni. Megjelent <gül> Úgy, a magyar tudományos... Úgyhogy a tudományi... Én értem, <gül> Na, de hogyan? Mondani. Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia legújabb hírlevele, ebben dr. Toldi Gergely neonatológus és immunológus University of Birmingham a fiatal kutató Akadémiájának tagja tanulmánya COVID-19 és várandóság szoktatás csecsemőkor két egybehangzó vagy egymásnak ellentmondó mondatot idézek ebből, belértve vagy tisztában vagyok vele dr. Toldi Gergelyt kéne kérdezni még egyszer COVID-19 és a várandóság szoktatás csecsemőkor ez a téma azt írja hogy a COVID-19 elleni védőoltások klinikai vizsgálatai során várandósokat, szoptató édesanyákat nem vontak be a vizsgálatokba, így ezekben a csoportokban nem állnak rendelkezésre nagy mintaszámú adatok a védőoltás előnyeiről és esetleges kockázatairól. Számos más védőoltásról ismert azonban, és kezdődik egy analógia, amely analógia tehát arról szól, hogy habár itt nem vizsgálták, de máshol ilyen volt, ennek következtében szerintem mi a követendő, és az a követ Betendő, ami egyébként más oltásoknál is volt. Egy másik részében, ugye még ugyanebben a tanulmányban azt írja, az újszülöttek, csecsemők, COVID-fertőzése az esetek döntő többségében tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel zajlik. E korosztályoltása jelleg nem javasolt, mert nincsenek arra vonatkozó ismereteink, hogy körükben hatásos-e a COVID-19 elleni védőoltás, és hogy hogyan befolyásolja a többi ebben a korban ajánlott rutin védőoltás hatékonyságát. Én, akinek talán ki van a kellő esze, árulja már el nekem. Még egyszer, tisztában vagyok vele, igyekszem megtalálni dr. Toldi Gergelyt Börmingenben, vagy ki tudja, hol található fel. De itt van két ugyanolyan állítás. Az egyiknél javasolja, a másiknál nem javasolja. A csecsemőknél nem javasolja, a várandós anyáknál javasolja. Nekem értenem kéne a különbséget, miközben korábban egyikre se volt javasolt. Hát, abszolút nem. Én, én Uh, hogy is mondjam, én sem tudnám uh, tanácsolni. Ez mindig egyedi -egy, uh, megfontolás. Jó, de ez hogy a Magyar Tudományos egy Akadémia egy hírlevele, kedves Zója Kataroba. <gül> Azt én értem. De a, az imorrendszer és a fiziológia minden egyes embernél más-más. A ja, de mit kezd egy immunológus, igen. illetve mit kezd egy neonatológus az azzal, több. amikor nincsenek vizsgálati eredmények, nem. de hol alkalmaz analógiát, hol nem alkalmaz analógiát? Nekem ezt meg kéne értenem, tudomásul kell bennem, és követnem kéne. Az Ön? egyik esetben így, a másik esetben úgy? Nem, csecsemőkre nyilván még nincsen protokoll. De másikra a másikra sincs. Vanjákat, Ott sincs. Igen, a másikra sincs, de gondolom, hogy tennőkként lehet tekinteni. De a, a mind a két esetben nagyon nagy a rizikó, úgyhogy mind a két esetben a abszolút alapos vizsgálat és megfontolást igényel. Olyan nincs, hogy most én döntöm, hogy nem megyek ótakozni, és mindenképpen a, a, a, a nyuggyógyászta vagy a ott te, tanácskozni kell, vérképet csináltatni, hogy lehetnek rizikót. A rizikók az a veszve nem szabad, A másik Azt terület az, amiről kontrolni. ön beszél, a megelőzés, a prevenció. Ebben az új körlevélben vagy hírlevélben Covid-19 variánsok és vakcinák címmel van dr. Jaka Ferenc professzor írása, valamint mutációs változások az immunitás tükrében dr. Kemenesi Gábor írása. Elsősorban az utóbbi, mármint Kemenesi Gábor, aki egyébként más Facebook bejegyzésben, illetve Facebook bejelzésben permanensen jelzi azon agályát, ami a nyitással kapcsolatos, és amiről mi is beszélgettünk, különböző operatív törzhöz tartozó, ám politikai döntéshozástól vagy döntéshozatartól távoli emberek óckodását a hétvége tapasztalatai mások és mások, ezzel együtt ismét felhorgattak azok a hangok, amelyek azon aggályokat fejezik ki, hogy az időjárást figyelembe véve ilyen mértékű kitódulás nem okoz-e. Két hét múlva nagyjából ennyi a latencia, olyan megbetegedés számot, amikor ismét el kell gondolkodni a záráson, vajon nem volt-e könnyelmű a nyitás, miközben látható módon mindazok, akik egyébként be voltak zárva, dogal szabadulnak ki. Ezzel mi a helyzet? Erről mit gondol? Hát én például konkrétan úgy tudom, hogy Indiában ez a, bot, ez a óriási tragédia, ami most ott van, ez okozta a járvány felfutása, hogy az emberek egy része kaptak a ellazultak, már nem vigyáztak a környezetőre, és és uh, uh, utoljára szeptemberben volt olyan uh, hullám, szeptember óta nem volt, még alig megbetegedés sem. És hirtelen olyan nagy mértékben, hogy az ember elborzott a képet, Úgyhogy ez az ellazítás, addig, amíg a környezetünkben van a, a vírus, szentkívül veszélyes, és kiszámíthatatlan egyébként ez a, ez a vírus. Így matematikai módszerekkel nem lehet kiszámítani sajnos. Az egész uh, pandémia egyetlen egy emberből indult. Történetesen egy olyan kínai ember, akinek semmi köze soha nem is járt a Wuhani piacra, például. Ezt vissza lehetett követni a szekvencia alapján erre az egy emberre. De úgy hívjuk ott nullás paciens, uh, patient zero. De a kenti variás, az angol, ami most van itt nálunk, ott is az eredeti, a patient zero uh, lett, megvet, meg lehet Oké, okay, emberből, indulhat az egész. Amit ön mondta, az konzekvens ugye, kedvenység Gábor, hogy arról beszél, hogy minél több megbetegedett ember van, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy új variáns alakul ki, új mutáns alakul ki, mert hogy egyébként a nagyobb megbetegedés kedvez a mutáns megjelenésének. A kérdés az, miközben ön nem politikus és ön nem felettes énje a magyaroknak, mit kezdjenek az emberek gondolatjelben eső után köpönyek azzal, hogy nekik felajánlják azt a lehetőséget, amivel élhetnek, és amire már nem tudom mennyi ideje, de nagyon hosszú ideje vágynak, és akkor jön egy nő a Kejfejancsiban, nevezőja Kataróva, és azt mondja lassan a testel. Érti? Tehát boldogan rohannának a fénybe, ön pedig azt mondja, nagy lesz ennek az ára. Itt van ez a kettő, és ugye itt most valami olyat kéne önnek elérnie, amilyen csodára kevesen képesek, ön lehet, hogy el tudja érni. Mi ez? Miről beszélgetünk? Hát itt azért van egy olyan csapda ebbe a betegségbe, hogy nem minden ember lesz nagyon beteg. Olyan, mint egy kicsit, mint egy orosz rulett. most az emberek meguntak, ezt meguntak, azt. Szóval így, hogyha nem mondunk le semmiről, így nem lesz semmilyen eredmény. Le kell mondani sok mindenről, hogy megszabaduljunk ettől a betegségtől. De most is például az idei példát kellene előrehozni, hogy azt csinálták, hogy most ilyen magas számú megbetegedések naponta, azt csináltak, hogy béreltek repülőket, és eltűntek onnan minden. A világ minden tájára elmentek emberek, és például azt lehetett olvasni, hogy egy repülő érkezett, azt hiszem Hongkongba vagy valahol, és a 250 utasban 50 volt pozitív ez az Tehát így olyan irracionális viselkedés van, ezt kéne tudni megmagyarázni az embereknek, de uh, ez pont, a kommunikációval pont for, ennek a fordítotja meg hogy meg kell nyugtatni, hogy minden rendben van, és két hét múlva visszakapjuk az életünket. Ez nagyon szépen hangzik, de így most uh, ebben a helyzetben nem igaz, és senki nem tud magáról, hogy most beteg lesz-e, hogy mennyire beteg, hogy átadja a hozzátartozóinak, és uh, most már egyre fiatalabbaknak, és lassan szépen már a gyerekeknek is. Úgy én, én uh, az a másik dolog, hogy ha azt mondjuk, hogy 3,5 millió beoltotnál nyitunk, akkor azt is meg kell fontolni, hogy, hogy kik azok a 3,5 millió ember. És itt nem azok mentek ki, én szerintem sörözni, akik bevoltak voltak oldva, mert egyik csak az idősebb korosztály lett beoltva, nagyon kevés kivitele. Kérdezem, Azokat, -az azok től, mentek ki, hogy... akik veszélyeztettek. Azt kérdezem. Lehetséges. Azt kérdezem Öntől, hogy a tévedés minimális kockázatával megkockáztatja-e azt, hogy két hét múlva, vagy három héten belül az, ami most van, annak meg lesz ö, ö, számokból visszakövetkeztethetően a következménye. Én, én úgy gondolom, hogy maga a iskolák nyitásával az az rontva az esélyünk, Úgyhogy ez még hozzá fog adni. Én nem tudom, a kemenesi uh, Gábor mit írt. Ő, ő tulajdonképpen a akat Ferenc másik hangja, mert ugyanezt, ugyanezt Ugyanabban a laborban dolgozik, csak egy kicsit bátrabban mondja a dolgokat, mert ők is félnek, gondolom, értenek hozzá és uh, nem mernek így nem mindenki merje felmondani, de én szerintem ott, ott az nyitás, az, az volt az első Én fiba. ezt értem csak az a helyzet, hogy ugye mi nem egy politikai beszélgetést követünk el. A kérdés az ebben a mostani szituációban. Ugye az a kérdés, mi a javalt? Akkor az-e a javalt, hogy gyermekeinket otthon tartjuk, ha ez lehetséges, a lehetőségnek örülve nem megyünk ki a teraszra, tehát azzal, ami már bekövetkezett, azzal nem fogunk tudni, mit kezdeni, ott lehet bízni a tudományban, lehet bízni a szerencsében, és lehet bízni az Istenben. Most arról beszélek, 8 óra és 1 perckor, hogy mi a tendő 8 óra 2 perckor, mert ami 8 óra 1 perckor történt, vagy 8 kor, azzal már nem tudunk mit kezdeni. Mi az, amit ön mond, független attól, hogy az adott esetben kurva népszerűtlen lesz? Én mindenképpen az iskolákat nem nyitottam volna ki. Értem, de most nem erről a van szó, kinyitották? Igen. Akkor ő azt mondja, hogy nem küldi el a gyerekét iskolába. Én nem. Én biztos, hogy nem küld, küldtem volna az iskolába, sőt az óvodást sem. A egyrészt meg azért sem, mert a gyerek sokszor nagyon elhetőnetekkel vissza, van, hogyha fordultál betegséget, és újra be fog Mit az tesz egész, azokkal a lehetőségekkel, amelyeket az, az oltottság következtében a kormányzat lehetővé tesz? 3,5 és fél milliótól, aztán 4 millióvaltól. Ezekkel de a nem, lehetőséggel se nem, éljenek nem, nem, azok, akik sajnos, egyébként ebben de. a lehetőséggel élhetnének. Lebeszéli őket? A, a, a, itt, nem, itt ez az átoltottság ebben az esetben nem igazán számít annyira, mert ahogy ez, ez a táblázatból is látszik, hogy rengeteget beekspertőztettek új, újból. Én ezt értem, Úgy, nem ezt kérdeztem. Főleg, azt, kérdeztem az azt kérdeztem, mi legyen azokkal, akiknek lehetőségükben áll már most, vagy lehetőségükben fog állni majd adott esetben péntektől valami olyasmi, amiről ön azt mondja, hogy nagyon jó a lehet de ne éljenek vele. Ön ezt mondja? De most én nem vagyok nyitás ellenes, de azt, annak vannak szabályai, és kell legyenek szabályai, és azokat, azokat nem dolgoztak egy rendesen. egy Például a kereskedőket tuskén és azonnal be kellene oltani az összeset. Tehát Aki ennél. az ét étterem dolgozó, és aki oda kiül a teraszra, az ihatsör, de a beszélgetni szakmásban szabadna. Jó, az azt látjuk, hogy a pincérek sincsenek beoltva. Tehát a pincérek, az egyik pincér be van oltva, a és a, bot, a, bot, a ti dolgozók, az összes kereskedőpincért és minden ember, aki naponta sok emberrel találkozik, az egy potenciális a, a, nagy Oké, okay, de mit mond is annak is az, az, az embernek, kell, hogy az Zója teljesen igaza van, de hogyha bevárja azt, hogy a világ úgy működjön, amire mint amit az Zója Katarova megfogalmaz, akkor annak függvényében egy férfi vagy nő vagy hosszú szakállal lesz, vagy nem tudom mi lesz. Tehát mit mond ezeknek az embereknek, akik de, egyébként de, de a, nem és? Én... Én biztos, hogy nem műrnék ki a teraszra, hogyha tudom, hogy uh, valamelyik színtér fertőzött lehetnek. Ebben az a zseniális, Most amit ön mond, hogy egy színházban el lehet kérni öntől az oltottsági bizonyítványt, de ön nem kérheti el a színésztől az oltottsági bizonyítványt, és ami az... egyébként gyönyörű Én... lenne, tehát ott állnánk egymással szemben, és kölcsönösen egymástól kérnénk igazolványokat, és kölcsönösen tennénk függővé egyébként annak a lététől vagy sem az együttműködés, de ettől megfosztott bennünket. Uh, a politika, mert az egyik kérhet, a másik nem, és rá van bíz, vagy ezek után mi nem, csinál. Nem, mert ebben nincsen logika, és nem. azért az emberek a, a, az, az emberek a, az maguk is látják, hogy az, ezekben a szabályokban nincs logika, és nem mm, szeret. Azért unták meg. Untak, mert kontraproduktív és logikátlan. A színházban, a tudjuk, hogy opera, operában például majdnem az egész nézőtérben mennek a, a egy baritonnak a éneklése uh, után a cseppek, ugyanúgy van a színházban a színésznek magas hangon, maszk nélkül kellene, uh, majd nem kiabálnia, úgyhogy és, és, uh, a, nem csak az első sorok kapják a, ezeket a cseppeket, hanem a hátul élőket, de, de én azt is házoltam, hogy a színházban a maszk nélkül, Ö, szab, lesz Ezt szabad. nem hallotta, hanem ez így van, tehát ez van benne a szabályban. Hát, ez, ez én nem értem. Itt a minimum lenne az FFP2-es másk a nézőtérbe, a, hogyha a színészeket nem teszéli, már pedig előadás előtt, előtt mindenképpen teszelni kellene. Nagyon... És így van mindenhol, ahol a, a járványt bizonyos a, alacsony szintén tartják, Tedó görögországban ahol tényleg nagyon összeszedetten a minden család tagnak van hetente két ingyenes tesztje, és iskolá előtt is tesztelni kell, van rend. Na. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. viszont hallásra. Nagyon szívesen, viszont hallásra. azért nem semmi, ami van. Szerencse, szerencse, szerencse. <Szor> Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok. Jó reggel kívánok, Csaba vagyok. Tud, Csaba van a vonalban, most már tágabbra vagy nyitva, az aranykapu lehet bújni rajta, ugye a múlt heti oda-vissza az lehetővé tette az, hogy azért ne kizárólag egy dologról essék szó. Hozzá téve. Hogy egy négy szemközti beszélgetésben, amire én rákérdeztem hatházi házi vagy hatházi Ákosnál, és uh, uh, itt igazából önnél kell rákérdezni, hiszen hatházi Ákost már megnevezte a momentum. Itt viszont ö, ö, ott állunk, ahol a part szakad, csak kérdés, hogy melyik oldalán, hogy miközben ön ö, reagál, ön megvan kérdezve, ön etikai ö, bizottsághoz vagy etikai felvetéssel él, amivel egyébként bárki élhet, ön tekinthető-e a Magyar Szocialista Párt hivatalos jelöltjének, országgyűlési képviselő jelöltjének, aki indul az előválasztáson, zugló. Tekinthető-e ön annak vagy sem? Hát én a, a zuglóországosi képviselője vagyok még egyelőre. Én ezt értem, de most a jövőről a, az elő, az elő, Értem, én az előválasztás tekintetében még zuglóban, illetve Budapesten még talán egyetlen egy körzetben sem jelentette be a hagyar a párt, hogy kik a jelöltjei, tehát ilyen értelemben én sem lettem még bejelentve, ezért nem tudtunk erről eddig így beszélni. Erre mikor kerül sor? Hát amikor eljön az ideje, de, amikor a miniszterelnök jelölt lesz miniszterelnök jelöltünk, és hát az, az után természetesen, hogy azzal egy időben. Ez a kettő szükségszerűen együtt jár? Hát szerencsés, igen. Jó, magyarul, hogy amikor a Magyar Szocialista Párt megnevezi a miniszterelnök jelöltjét, akkor fogja megjelölni az országgyűlési képviselőjelöltjeit is az egyes körzetekben a 2022-es országgyűlési választásokra? Ö, igen, igen, igen. Valójában akkor eddig, hogy azokra a kérdésekre válaszolt, ami hadházi ákossal, illetőleg az előválasztással volt kapcsolatban, zuglóban, abban. Uh, hát némileg, uh, hát hogyan lehetne ezt jól fogalmazni, tehát túlterjeszkedtünk mind a ketten, de ön mindenképpen azon a határon, ami egyébként a jogból következik, mert ön egyébként hivatalosan még nem képviselő szemben hatházi Ákossal, aki az, tudom, most képviselő, de ami a 2022-es helyzetet illeti, a tekintetben még nincs papírja. És én nem terjesztettem túl. Nekem ugrott valaki, és én kénytelen voltam elmondani a saját véleményem. De, de nem, mondta, úgy, azt, úgy, nem úgy, mondta azt, hogy miért mondja ezt nekem, hiszen én még nem is vagyok jelölt. Egy nyugodtan de, de, vagy vagy nem, de, volt, de volt erről szó, de hogy nem. Hát mondtuk, hogy egy, egy, egy idő előtti ez a vita. Hát hol van még az előválasztás? Én, nem, én, én, nem, én itt nem az előválasztásról az, Azért, a mert úgy gondolta valaki, hogy ő bejelentkezik képviselőjelöltnek, és ezzel jogot formál arra, hogy megfogalmazza alaptalan vádakat arra, hogy engedjék. Nem, nézzék, ad mondjuk el az elnöknek, ellenére, de akkor... mivel hogy nem, mint képviselőjelölt, hanem képviselőt támadtak meg a szemembe, személyemben, így van, hanem mint képviselőt támadtak meg a szememben, és erre kellett elmondanom, nem csak ő, hát ugye a momentumnak az elnöke semmint képviselőjelöltről beszélt, hanem mint képviselőt minősített alaptalan, és ezért kellett megszólalni ezekben az ügyekben. Igen, ez így van. Tehát ezekre a választ nem mint a 2022-es választás képviselőjelvőtje reagált, hanem mint jelenleg gyűlési képviselője. Így van. Azt kérdezem, hogy az, amit a múlt héten még a jogászok vizsgáltak, abból mi lett? Végül is uh, írte a pártelnököknek. Uh... Hát én ugye egy, egy pártelnöknek tudok, a sajátomnak tudok írni, amiben megkérem, hogy továbbik saj, úgy gondolja több a többi pártelnögek, írja fel a figyelmet erre. Mert hát én hozzá tudok ilyen esetben fordulni. Ő kell, hogy okay. engem. És ez bekövetkezett, vagy sem? Igen, igen, megírtam a levelet, igen. Át a botában el tudja mondani, hogy mi van benne? Hát az a két mondat egyébként, amit ami volt, amit elmondtam múltkor is, hogy szerezzen érvényt mindenképpen az ezekre kódexben foglaltatnak. Ennyi ez a lényeg ernek. Hatházi Ákos esetén ez egyre azért nem lesz könnyű, mert ő egyáltalán nem olvasta, mint utólag kiderült. Nem csak róla szólt ez a dolog, alapvetően nem róla szólt. Alapvetően az, az amilyen az etikai kódexre fölíztuk a figyelmet, az a Momentum Párt elnökének a nyilatkozata volt, ami másnap jelent meg. Alapvetően az volt, ami ezt kiváltotta. Csak hát ugye itt, itt mindenki terelte főleg a, a politikai ellenfelem terelt itt, más irányba próbálta magára húzni, nem róla volt elsősorban, hanem szóval elnökéről volt szó. Neki volt egy hosszabb interjúja, ahol, ahol kifejtette részletesen, a mi az álláspontja velem kapcsolatban, is ez erről szólt. Akar-e kommentárt fűzni ahhoz, még mindig itt tartunk, aztán megyünk másfelé, eh, ahhoz, hogy április 22-én. Aztán a két beszélgetésünk között volt, hiszen ma 27-e volt, és akkor a 20-en kellett, hogy az előző legyen. Egy olyan adatot közölnek, mely szerint a medián készített volna egy közöleménykutatást az zuglóban az előválasztás, illetően a hatházit az összes ellenzéki választó 37%-a támogatta, önt 22, de nagy a bizonytalanok aránya, és hát részletesen megnézhető az, hogy melyik párthoz tartozók kit támogatnak. A biztos szavazókat nézve nagyobb hatházi előnye, ott 42-27% az állás. Ezzel kapcsolatban nem én vagyok az első, aki megkérdezi, de azért kíváncsi volnék a véleményére. Ez, ez, ez, ez ugye még el indult a kampány, nem tudom, hogy milyen mérés volt, mert azt nem láttuk, hogy mekkora, mint a konkrétan, hogy néz ki. Én atyalottan ez egy budapesti mérés volt, és csak a, az ugri részét szűrték le, akkor viszont minimális, de nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy ha ez, ezeket a méréseket vennénk figyelembe, ilyen idő előtt mérését, akkor most nem kéne velem beszélgetnie, 2014-ben, meg 2018-ban is hasonlókat mértek. A akkori Fideszes ellenfeleim mindeket nyerésre ártak, és azért 2014-ben is már tudtam nyerni, 2018-ban pedig elég nagy különbséggel. Hát én úgy gondolom, hogy a verseny végén kell eredményt érdet nem az elején, még nagyon az elején vagyunk valaminek. Az előbb arról beszélgettünk, ugye, hogy én még hivatalosan jelölt sem vagyok, tehát értelemszerűen nem is kezdtünk el semmilyen kampánytevékenységet, majd akkor nézzük meg, amikor ez elkezdődik, és hát leginkább engem nem a kutatás. ilyen időpontban mért eredményei vagy részeredményei érintenek vagy fontosak számomra, nem mondom még egyszer a végeredmény majd, amikor lezárul az előválasztás, és akkor ott. Aznap meglátjuk, hogy mit mutat okay. a tényleges eredmény, nem egy, nem egy ilyen, nem tudom, milyen mintavételből származó. Az ATV reggeli tart című műsorában harangozó Tamás április 23-án reggel azt mondta, megalakult mind a 106 választókerületben a, a csapat, akik dönthetek a helyi pontos szervezésről, ők ismerik ugyanis a helyi viszonyokat, ez nagyon rendben való, ki dönt a képviselő jelöl szeméről. Nem a képviselőjelöltek személyéről döntenek ezek a helyi előválasztási Nem is azt kérdeztem, az... azt kérdeztem, hogy ki dönt? Hát a, egyrészt ugye a, a, a mi pártunk szaka, a, a rendszerén belül ez egy, ez egy szabályozat folyamat, hogy a helyi szervezet tett javaslatot, és aztán a, a végig megy ez a, a struktúrá, és végre az országos elnökség bólint rá, hogy ki lehet jelölt. Arra tud, hogy az országos elnökség ezt mikor teszi meg? Vagy az országos elnökség is arra vár, amit egyébként harangozó Tamás mondott, mi Karácsony Gergely Budapest főpolgármesterét fogjuk támogatni, amikor elindul miniszterelnök jelöltként. Ezzel túl nagy titkot nem árulunk el. A mondat úgy szól, mint aki már tuti biztos benne, hogy elindul miniszterelnök jelöltként, csak éppen nem lehet tudni, hogy mikor jelenti ezt be. A, a, a, két, a két különböző dolog, hogy valakiről dönt a helyi szervezet, illetve a maga a pártja, hogy majd így. jelölt lesz, meg másik, hogy mikor jelentik be, hogy ő, ő a jelölt. Én ezt hát a értem, folyamat, de folyamat, az nagyon lehetséges, elindult. hogy már egyébként ezek a nevek megvannak, csak arra várnak, hogy valamit át vagy bét igen, mondjon, Karácsony igen. Gergely. Igen, hát nem konkrétan így, de, de a nevek igen, igen, azok megvannak természetesen. Akar dátumot mondani, amikor ezeknek a neveknek ki kéne derülniük? Hát én nagyon remélem, hogy uh, uh, jó két más közepéig mindenki derül, igen. Ott volt-e tegnap a parlamentben? Egy részén ott voltam, igen. És <kül> amikor ott volt? Akár az azonnali kérdéseknél, akár... Azon, a, a, a napirend előttieknél voltam végigben, és az interpellációkban. Igen, a napirend előttieknél, igen. Akkor volt Kövér László az elnök, ugye? Igen. Aval tisztában van, hogyha egy nem képviselő ezt nézi, és nem azt gondolja, hogy moziban van. Mert ha moziban van, vagy játékfilmként nézi, akkor egészen más. De hogyha még olyan mérgezéssel is rendelkezik, mint én, nevezetesen, hogy a foglalkozási ártalmak közé ezt be lehet sorolni, van arról elképzelés, hogy milyen érzés ezt nézni? Egy kívülálló szemmel, a mozit, és hát, hát a, szórakoztató, hát. a szórakoztatónak, aki nem belülről nézi. Hát, hogy szórakoztató, nem tudom, hogy ezzel a kifejezéssel értem volna, Eg egészen rettenetes, szóval, hogy, hogy... Hát néz, igen, ez nézőpont kérdés egy igen. igen. Ki mennyire veszi komolyan? Azt kérdezem öntől, hogy az, mi volt, ennek a fejezetnek a címe, ahol ön volt, ott volt délelőtt? Napirendek előtt? Igen, az mi? Igen. mi a napirend előtt és mi az azonnali kérdések közötti különbség? Hát a, a, a napirend előtt ez a, a já, nevében benne van, hogy nap, még mielőtt a, a parlament <gül> elfogadná az napi napirendjét, működésének a napirendjét, előtte a, a frakcióknak van lehetősége frakcióvezetőknek frakciavezetőknek felszólalásra. Erre reagál a kormány. és minden ]ért Értem, el, de az azonnali az az, kérdések az se kapcsolódnak. Az rendhez az, az, az, az, az hát ez ugye ez egy teljesen más műfaj. Az azonnali kérdések, az pedig ugye háromféle megszólalási lehetőség van. Az interpelláció, az azonnali kérdés meg a a, a sima kérdés. Az azonnali kérdés az, az a van, hogy mindig van aktuális politikai témában egy nem előre, az interpellációnak a szövegét előre le kell adni, amiben interpellálja az adott minisztert a, a kérdéselőt. Az azonnali kérdés az egy olyan műfaj, amikor ott azonnal föltet egy kérdés, de csak egy címet kell leadni, és a, a kérdezett miniszter, államtitkár, bárki, ott kell azonnal reagálni a feltett kérdésre. Hát itt van előtte a teljes sor, ugye az azonnali kérdések, Ben megszólalt jakapéter, Péter, Szakás László, Vada Jágnes, Smukkerzsébe, Szabó Téméa, Budai Gyulas, Tejmec Ádám, Simicskó István, Bangónébor, Béildikó, Bűszanett, Csenger Zalánzsolt, Lukás László György, Csányi Tamás, a Szabó Téméa, a Szkocsis Csake, Olivióval együtt volt, Kovács József, valamint Barca Attila Ön ebből a 14-ből melyiket találta érdemlegesnek, amit egyébként érdemes volt oda-vissza meghallgatni? Ugye én mondtam, hogy a, én a napi rendelőtték voltam, és az interpellációk egy részén is. Ezek az azonnali kérdések voltak, igen, én a, a, én most igen, igen, de akkor én nem voltam már ott a parlamentben, nekem más egyik dolga miatt. Hát ez volt délelőtt, könyörgöm. Tessék. Ez volt délelőtt. Délelőtt. Hát ez volt 12 után közvetlenül. Tehát úgy, mi volt ezt megelőzően még napirend? Hát délelőtt nem tudott lenni, ez egy órakor kezdődik a parlament. Hát értem, de itt ez szerepel 12-10 szerinti állapot, akkor, tehát ezzel kezdődött az ülés, akkor ha ezzel nem volt ott és később nem volt ott, akkor megyél? Nem, az, nem, nem, nem, nem, nem, ne, ne, a, a, a, a parlament az egy órakor kezdődött. Egy órakor kezdődött a parlament a napirend napi előtti felszólalásokkal, majd 14 óra, 15-től kezdődtek az interpelációk. Uh -huh. ja, az később és volt. amikor ön ott volt, akkor kiket hallgatott meg? Hát mondom, a napi rend előttiek, amikor a, a vezető felszólaltak. És a, interpelációk, a interpelációknál azért ültem bent, mert a második interpeláló mellettem ülő Molnár volt, és ő hallgattam meg. És az mivel volt kapcsolatos? Mert abban nem találkoztam. A nagyon interpelláció a kínai egyetemmel kapcsolatban kérdezett illetve interpellálta a miniszter a szikolszolgázi részére fókuszálva. És arra ott akkor válasz is született, vagy az csak. Így, így ne, nem, nem. Hát erre ilyen korra születik. Tehát az interpelláció az a lényeg, hogy írásban előre le kell adni az interpelláció szövegét, azt az illetékes miniszter látja, és akkor többnyire. Egy, egy államtitkár, a, területi, a területi államtitkár szokott válaszolni. Tegnap esetben is ez így történt, hogy az államtitkár válaszolja a, a képviselőtársam kérdésére. Neki ilyenkor van még egyszerben lehetősége reagálni. Elfogadja, nem fogadja. Természetesen ugye ezeket a válaszokat nem lehet elfogadni ilyenkor, amit, amit kapunk a kormánypártól kormánypárti államkikároktól, és ilyenkor utána szavazás van, tehát ezekre az interpellációk, nem interpellációkról szavaz a parlament, az új rendszer szerint egyébként ma fogunk szavazni, tehát most 10-15-kor kezdődik ma a parlament szavazásokkal, és az első szavazási körben a tegnap elhangzott interpellációkra, amiket nem fogadott el a, a képviselő. A választ, aminek fogadta el a választ, hát a képviselő, azokról most szavaz a, a parlament 10-15-kor. És hát utána megyünk szépen sorba. De mit so, mi so, mi szavaz le. meg? Tehát egy el Igen, nem vagy fogadott... vagy... Igen, hogy hát hogy a képviselő nem fogadja el a választ, de ilyenkor dönteni kell arról, hogy egyébként meg a parlament elfogadja a választ, és ha ilyenkor a kormánypálti többség természetesen És egyébként el, a, a, a parlament nem fogadná el az interpellációra adott választ, amit egyébként az interpelláló amire sem amire fogadott még nem, el... Amire még nem volt példa. De akkor mi lenne? Hát akkor előállott a helyzet, hogy nem fogadta el, és akkor az egy nem elfogadott interpelláció. Hm. Nem volt rám egy példa. De mi értelme hát. van a mai szavazásnak egy nappal azután, amikor elhangzott? Hát ez, a, ez, a, ez az új rendszer, idén eddig ez nem így volt, ez a veszélyhelyzet alakul, alatt alakult ki, sőt, tehát a veszélyhelyzet alatt eddig ugye el sem hangzottak interpelációk, most gyerekezőt az ülékszak, most, most van arra lehetőség újra, hogy lehessen interpelálni, és most szét lett bontva, a, ez, mert ugye hagyományosan ez, ez úgy néz ki, régebb, úgy nézett ki régebben, hogy amikor elhangzott az interpeláció a képviselő, mert volt lehetősége millatkozni uh, arra, hogy elfogadja, vagy nem, és akkor azonnal döntött róla a parlament. Csak azért, hogy most a sok képviselő ne jön ilyen sokáig ott benne a teremben, ugye erről beszéltünk, hogy azért mégiscsak a beszélhelyzet törekedni kell arra, hogy minél kevesebbet legyenek egy tömegbe ott, ezért csak a szavazáskor, egy gyorsított módon, mert az interpelláció másfél órán keresztül történik, akkor másfél órán keresztül ott ül be mindenki, így meg csak azok vannak benne egyébként a teremben, akinek éppen valamilyen napirendi felszólalása van, kérdést tesz, interpeláció hozzászól, azok vannak benne az ülésteremben azért is, hogy minél kevesebbet legyenek ott az emberek egy tömegben, így a másnak a szabadásokon gyorsítva. Két, egy napi rendi két kérdésem maradt, ha minden igaz, az egyik az, hogyha Netán Hatházi Ákos önhöz fordulna, ez még visszautal az el, a beszélgetésünk első felére, akkor annak azért nincsen még meg az aktualitása, mert Hatházi Ákos bármilyen tócsabával kapcsolatos megkeresésben meg kell, hogy várja az, hogy tócsaba a párt hivatalos jelöltje legyen, azt megelőzően se vitára, se mármilyen másra való felhívásnak nincs értelme, ezt jól érzékelem Nincs most még miről vitatkozni, Jó. így van, beszélgethet velem, az... regnáló országgyűlési okay. képviselő azt nem tette, máshol nem volt még eddig szó, de örömmel állok én bármilyen vita elé, csak hát még nem volt erre. lehet. Értem, ez a volt. vita csak akkor következhet be, ha jól ér. Vagy ön vitatkozna egyébként, mint regnáló országgyűlési képviselő is vele? Hát nézd, ha lenne a 7 de eddig csak a válaszkodást láttuk az alapján. Ezt én értem, de önmagában, a... tehát az nem függvénye a kettejük beszélgetésének, hogy önhivatalos jelölt legyen, hiszen a jellegi státusza is alkalmása teszi hát, arra, hogy bár Bármikor, bár szívesen vitalkozok, beszélgetek, ez nem függvénye. Jó, a másik az, kérdés kérdése. Az, az, hogy hány folyamatban lévő Törvényjavaslat fekszik a parlament, illetve a különböző bizottságok asztalán, amelyhez ön a nevét adta? Hát ugye vannak, amit a frakció közösen adva számtalan, rengeteg törvényjavaslatot módosítást adunk, és meg nem tudnám mondani mennyi, és vannak olyanok, amiket a képviselők külön csak saját maguk egy adott témakörben adnak be, a többnyire ugye én olyanokat szoktam, ami elsősorban zuglót érinti, zuglóval kapcsolatos ügyek, ezekben szoktam külön megszólalni, utána én egyéni képviselő vagyok, így nekem a választókerületem érdekeit kell elsősorban képviselni, ezért ezeket az ügyeket szoktam én mindenképpen előtérbe helyezni. Így két olyan ügy van most, ami, ami zuglót érint. Lesz valamilyen törvénymódosító javaslat, az egyik az már korábban említett, a végében említett társaságokkal kapcsolatos problémakör, a másik pedig, ami, ami abszolút aktuális. És én most kaptam, volt uh, héten, vagy talán előtte héten meg a, a miniszter levelét, ez a más területeken található szeméthegyek kérdése, ez uglóba, főleg, mert ezt a francia utat érinti. Ezzel kapcsolatban mindenképpen lesz valami javaslatunk, mert az, az tűhetetlen hogy uh, mindig leírják, hogy több tízmillió forintot költenek ezeknek a területeknek a rendberakására, ami, ami uh, igaz is egy ideig, egy hétig körülbelül, és aztán egy hét, vagy két, ez magukban ugyanúgy néz ki, mint ami sem történt volna. Úgyhogy szerintem azon kívül, hogy uh, rengeteg pénz szórnak ki fölöslegesen, a megoldást nem látjuk, és erre, erre mindenképpen valamiféle uh, olyan megoldást kell találni, ami, ami végleges, és nem egy, egy, egy ilyen Kezelés a, a Köszönöm a rendelkezésre, állás, legközelebb, ha minden igaz, már májusban fogunk beszélgetni, viszont hallásra. Köszönöm, viszont hallásra. Viszont halásra önök Tócsabországgyűlési képviselőt hallották. Most van néhány perc arra, hogy én adott esetben epretegyek, vagy... Uh, ajjaj, milyen a tigyek? Uh -huh. Na mindegy, nem ült ember. Pedig nem is vezetéknév, és nem is tulajdonnév, és mégse jött eszembe. Bodza. Én gyerekkoromban azt sem tudtam, hogy van egy bodza. Érdemes volt megöregednem. 061-911-168. Figyelek, ha van mire. Aztán felhívom Nemes Gábort. 061-911-168. Safer jó reggelt, köszönöm szépen a mai interjút, a kérdésemre adott választ is. Nagyon köszönöm, bár megmondom, hogy közben meg megijedtem, amikor mondta, hogy káros hatásai lenne, csak azon gondolkodtam el, hogy ezeket a káros hatásokat mondani, honnan fogom meg tudni. milyen vizsgálatokra kell ahhoz elmenni egy embernek, hogy ezt kiderítse, főleg így, hogy vakon merre induljon. Elgondolkoztam, hogy hogyan tovább. Sok szerencsét. Nagyon szívesen köszönöm. Nagyon szívesen, viszontlálásra. 01 911 168 8 óra kövér szigor, 158 eset, 86 milliónyi büntetés. Hát nézzék, akkor én néztem azt, amit néztem, még egyszer nem kavarodok bele. Hát. Ádám azt mondta egy tegnapi hallgató, aki szerepelt a műsorban, hogy a teljes műsor nincsen benne a... A visszahallgatható verziók közül az a hölgy, aki Izraelbe tart. Tehát, hogy vajon a teljes adás fenn van-e a Facebook oldalon, vagy csak szeletenként. Az a kérés, hogy legyen fenn a teljes adás, ahogy szokott lenni, hogy a saját magára vonatkozó részt meghallgathassa, megnézhesse, kiküldhesse Izraelbe, aztán saját magát is kiküldi oda. 0, 1, 111, 168, ha van mire. Minden, oké? Minden szép és jó? Vagy nem minden szép és nem minden jó, de szóra se érdemes. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok Jó reggelt! A, én szerették ajánlani önnek egy beszélgetőtársat, aki itt nagyon szívesen hallanék a műsorában. Nem tudom, hogy szóba kerültem e már valaha. Mérőlászóra gondolok. <hör> Mérő Lászót ismerem, már, mint, hogy úgy ismerem, hogy láttam megnyilvánulásait, és miről egy nagyon okos ember, de rengeteg okos ember van, akikkel én nem beszéltem, miről tudnék én úgy beszélgetni vele, ahogy mások nem? Ö, hát, hogyha hivatkozhatnék, akkor talán a, a, azokra a dolgokról, amik a, amiket a Csodák logikája című könyvében leírtak. értem, de én nem olvastam a Csodák Logikáját, és miatt ön telefonát nem is éreztem rá készített, és nem inkább azoknak az embereknek kéne ezt megtenniük, akik már mérő Lászlót úgy felfedezték, ahogy én még nem. Úgy mit csináltak vele? Felfedezték. Én elismerem Mérő László összes pozitívumát, de nincs abban a vonzás körzetben, ahol én vagyok. Tehát ahhoz, hogy én interjút készítsek vele, ahhoz olyan mértékben kéne megismerkedni az ő életével, ami önmagában hetek-hónapoknak a, a venne igénybe. És, és én most nem éreztem erre igényt, de még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, annyi minden van, tehát értem azt, hogy ön ezt ajánlja, csak hát nincs benne az érdeklődési körömben. Hát, hát ö, igen, ezt elhiszem. És, és pont, pont erről van szó, hogy, hogy ugye ö, ö, ö, meg volt valami nagyon egyszerű dologgal érzékeltetni. Tehát ugye, hogyha megnézi pedig a, a, a lakás biztosítását, akkor, akkor ott ugye ö, jön egy olyan dolog, hogy, ö, hogy és akkor azok az esetek, amikor a, a, a biztosítás nem érvényes. És ugye ezeket a dolgokat mind, mind tudomásul vesztük, Tehát nem mondjuk azt, hogy akkor itt van igazságtalanság történik. És ennek ugye olyan dolgok rejlenek, hogy, a, hogy a, a világnak a különböző jelenségi, azok különböző eloszlásokat követnek. Igen, de ez engem, nekem mérőlászlót nem hozza a nézőterembe, és ez nem mérőlászló hibája, ez valakinek a hibája az enyém. Ha Netán létrejön a Nyitás című műsor, ki fog derülni, akkor egyebek között azért dolgoznék fiatalokkal, hogy az ő látóterük is bekerülhessen ebbe a műsorba. Én a látóteremet egyfolytában próbálom bővíteni, ennek azonban szubjektív és objektív határai is vannak. Ön most mind a kettőbe beleütközött. De nem arról van szó, hogy vissza lett utasítva, hanem 01911168 még néhány percig. Rengedel a parlamenti tévét az interneten vagy televízióban is? Nem, azt nem a televízió, azt az interneten. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. De. Tényleg, hogy a Zsebét királynőnek a férjének a temetéséből leadnak egy órát, Emlékezzenek vissza, amikor szegény megboldogult Antal József beszédét nem adta végig a Magyar Televízió, mert elkezdődött valami focimecs. Tudják azt mondjam, hogy főm van a Facebookon, csak nem találta ezek szerint meg. Fönt van. Köszönöm, Gergely. 06191168. akar szólalni most tegye, mert aztán felhívom Nemes Gábort 061911168 of delight seems are gonna make up a life And this days it's summer long and nights again Just waiting for that morning light Seems of unimportant Spongums in a fight Things are gonna make up a life We will live our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 Tulajdonképpen a szakma valóban áttekinthető volt, mert volt királyi rádió, királyi TV és aztán az újságok, meg plána a tudósítók, akkor még voltak tudósítók, még a lapoknak voltak tudósítók, nem csak a népszabadságnak, hanem más napilapoknak, lapoknak, ismerhető lapoknak, akkor azokat ismertem, de hát aztán... Az a helyzet, hogy én gyakorlatilag 82 óta 3,5 évet töltöttem Magyarországon. Tehát így aztán nagyjából azokat ismerem, akik tényleg a szakmába valamilyen módon személyesen kapcsolatban És a foci? De vannak vannak fehér foltok az életedben? Vannak. Igen, hát én, én szeretem nézni a focit, de őszkénél szóval nem érdekelnek a... a, a, a részletek, tehát nem, nem tartom számon, hogy a csapatok most Oké, okay, Hogy hát. azt mondják Nemes Gábor, és te ezt hallgatod, vagy nézed, akkor mit szeretnél hallani magadról? Tehát ha azt mondják, hogy Nemes Gábor, akkor a, mi legyen az, ami hozzá van fűzve külpolitikán belül, mi a specialitásom Az már kiderült, hogy a foci nem. Mi hát igen, igen. Hát elsősorban nyilván Németország és, és Oroszország, de hát ugye ez időpont arról beszélünk el, hogy egyébként bármennyire is furcsa, a mostani létezésekben azt állított, hogy már rég nem kell ott lenni ahhoz, hogy az ember tudósíthasson róla, most mégis olyan országokat említettél, ahol voltál. Igen, azt, hát ez így azért nem teljesen igaz. Tehát bizonyos dolgokat meg lehet csinálni kívülről is, de azért egy tudósítónak ott kell lenni, egy tudósítónak érezni kell azt az országot, benne kell lenni. Tehát ez, ez a különbség. Tehát az a különbség a, a, a riporter, aki oda, oda röpül valamilyen országban, valamilyen esemény van, és arról tudósít, ez egy dolog. Ha te állandó tudósító vagy valahol talán egy ilyen pici országnak, mint Magyarország, az állandó tudósítója, ahol ki van zárva, hogy te ottan valamilyen exkluzív dolgokat megismerj. Tehát ez nem hinném, hogy, hogy a rajta helyett majd rajta helyet majd velem fogja közölni azokat a fontos információkat, amelyeket ki akarnak szivárogtatni egy, egy adott országban. Tehát akkor ott az a fontos, hogy egy szűrő legyél, egy ilyen magyar szűrő, hogy átszűrőd magadon azt az országot, és hát persze a, a konkrét eseményeket azokat tényleg meg lehet ma már ismerni az interneten is, de az országodat nem. azt Azon azért ott, az ott kellett. Második alkalommal volt szomorú a Benda tennap a Tilos hogy nem érkeztek kérdések. <hállt> hát igen. Ez, ez, ez egy olyan dolog, hogy szerintem ez nem egy igazán jellemző, vagy nem egy igazán markáns mutatója annak, hogy milyen egy műsor. Tehát az, hogy hányan telefonálnak be, és ki telefonálnak be. De vagy felhordta, vagy felemelte. Hát igen, jó, hát ez igen. nyilván egy, egy műsor földdob, hogyha ha van valamilyen interakció, ha van valamilyen kommunikáció a hallgatóval, de igazából azért az nem tipikus, tehát ez te is tört, hogy a betelefonálókat... Hát, nem, nem volt mint, az ember alapvetően hozzászokva, igen. igen. És, hát, és hát műsorra válogatja, tehát hogyha, ha most valami olyan téma lett volna, ami, ami tényleg megmozgatja az embereket, de hát ez egy külpolitikai, világpolitikai csavargás volt, ugye ez a műsornak a lényege, és azt nagyon sokan inkább csak mint szolgáltatást hallgatják, hogy na hát mi újság van, de nincs igazán véleményük róla. És akik betelefonálnak, azok általában valamilyen szinten kapcsolódnak a szakmához. Igen, bár hát érdekes, ugye mindegy, minden ilyen szokásomnak megvan a velejárója, mert ugye én általában klubrádiót szoktam hallgatni, a klubrádió és a rádió között ugye az a különbség, hogy az egyik interneten fogható, a másik nem az én rádió, nem internetrádió, de másodperceken belül rámegy az internetre, hogy én megfelelő előkészületeket teszek, és ehhez már megvan a technikai, technológiai felkészültségem, hogy ami például a vírus helyzetet illeti, és ott gyakran telefonáltak be, ott vadabnál vadabb dolgok hangzattak el, amelyek aztán ö, semmilyen vonatkozásban nem feleltek meg a valóságnak, és a műsorvezetők hozzák értésében is voltak kifogásolni valók, ami mondjuk a tegnapi esetben nálatok, ha lettek volna kérdések, valószínűleg nem következik be. Csak azért nagyon érdekes, mert nagyon sokan telefonálnak be külföldről, és kénytelenek külföldről elmesélni az itteni műsorvezetőknek azt, hogy amiről ők beszélnek, az nem pontosan úgy van. Az emberek tájékozottsága ebben az internetes világban azért nagyon felemás. Igen, ez egy abszolút kettőség. Tehát egyrészt megvan a lehetőség arra, hogy minden tudjál, de ezáltal, hogy minden tudhat, semmit se tudsz, mert, mert nyilvánvalóan nincs, nincs egy rendes válogatás. Tehát aki a, aki a Facebookról tájékozódik, az gyakorlatilag egy olyan merítést csinál, amiben semmifajta előző konkrét érzelmi szűrő nincs. A szűrő az az, hogy őt ismer, ő ki ismeri, és ők kiket ismer, hát ezért ez nem az igazán jó, tehát a házmester néni nem biztos, hogy pont olyan szakmai színvonalon mozog, mint mondjuk egy akadémikus. És, de ez ott nyilvánvalóan ebben ezekben az új médiákban ez teljesen eltűnik, tehát azonos a súlyuk, mindenkinek azonos a súlya, és ez mondom egy lehetőség, de én inkább a veszélyeit látom, tehát én, én arra gondolok, hogy én ezt már régóta hajtogatom, hogy előbb-utóbb vissza fog térni valamilyen szinten a régi klasszikus újságírás. Tehát az, az hogy, hogy tényleg a, bizonyos dolgokat a profitra kell bízni, tehát a kommunikáció, az információ összegyűjtése, osztályozása, előkészítése és előadása, az egy, az egy és Végülis ez nem helyettesíti azt, hogy valaki nagyon jól értesült, vagy nagyon sok mindent dolgozik. Igen, ez pontosan így van, ahogy mondasz, így aztán én azért az esetek zömében kell óvatossággal élek. Az megint egy másik kérdés, hogy amikor a világról beszélnek, tehát nem Magyarországról, vagy Magyarország és a világ kapcsolatáról, akkor egyébként fontos dolgokról beszélnek-e, vagy sem? Mert maradjunk ennél a Fudán Egyetemnél. Igen. Amit az ember erről a Fudán Egyetemről tud, azok homlok egyenest ellenkező tartalmuak, és a gyakorlattal pedig egyáltalán nem vagyok tisztában. Honnan is lennék tisztában, hát akkor lennék tisztában, ha oda jártam volna, vagy valami közvetlen ismerősöm. Tehát, hogy adott esetben mennyire a kommunista pártnak a helyi sejtje fog megjelenni nálunk a diákváros mellett, ezzel kapcsolatban permanensen fenyegetve vagyok, hogy én ezzel legyek tisztában, de hogy ez tényleg így van-e, vagy sem, azt nem tudom, Te erről többet tudsz, mint én. Hát nézd, én négy évet értem Kínában, de hát ez, ez még a előtt időben volt, legalábbis a kínai lép. De érted azt, amit Ezek. Értem, amikor... értem. A válaszom kép... igen. Igen? A, a válaszom igen. Tehát természetesen egy kínai egyetem, amennyiben ez egy kínai egyetem, és hát az lesz, tehát nem arról van szó, hogy a kínaiak építenek nekünk egy egyetemet, hanem mi építünk a kínaiaknak, a mi pénzünkből egy egyetemet, ami az egy nagy differencia. És ami, ez az igazi botrány, tulajdonképpen. Számomra ez a botrány. De egy kínai egyetem az nyilvánvalóan a kínai szabályok szerint működik. Na most az, az lehet, hogy ők hozzáigazítják egy kicsit a helyi sajátosságokhoz. Én voltam, akkor elmondok egy-két ilyen kínai egyetemi sztorit, én ugyanis. Ilyen euh, fehér ember voltam több kínai egyetemen is. ne nehogy aztán rasszizmussal vádoljanak meg bennünket. Igen? Nem, ez azt, jelenti, ez azt jelenti, hogy amikor ilyen évadnyitó volt, akkor euh, egy barátnőm, és ez teljesen baráti vagy személyes vagy, tehát nem, hogy is mondjam, nem volt se politika, se anyag, se semmilyen más vonzata, azt mondta, hogy te figyelj, ide, megnyitjuk az egyetemi évet. Egyébként azt hiszem három ezer újtót előttem a földön egy nagy udvaron. Jól mutat, hogyha ott van egy hát, európai is, tehát a, a tanári karb, akik ott ülnek kint az elnökségbe. Gyere oda, tedd meg ezt nekem. Hát én megtettem neki. Nagyon ráfáztam, <gül> mert mert ülök, üldögélek, és egyszer csak közlik velem, hogy hát akkor most akkor az én beszélem következik. És, és kilöpgöstek oda, és akkor nekem egy beszédet kellett ott tartani, hát angolul nyilván. És euh, én azt mondtam nekik, hogy ne féljenek az angol nyelvtől, én se féltem tőle. De hát én ebben ott angol voltam, vagy, vagy nem? Igen, azt mondtam. És nagyon kínos volt, mert de, utána... De aztán később te ott tanítottál, vagy csak azt... Dehogy is, hát semmi, hát soha, de azt se tudom, ha megkér, azt a program sincs, hol van, mi van. Ez csak mondom, ez egy, ilyen, ez egy ilyen buli volt, tehát valaki megkérd valamire, és azt mondtam, jó, ha Egyébként én ilyenekben mindig benne vagyok, mert, mert ilyenkor egy csomó dolgot meg tudok az, az, az egyetemről, hogy mennyire komoly vagy mennyire nem komoly. Ez valószínűleg egy komolytalan egyetem volt, de mondom, de óriás volt. Tehát magyar lépkékkel mérve, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy monster okay, egyetemnek de a kínai szabályok legyen. szerint működik, de ez mit jelent uh, Magyarországra nézve? Én attól nem félek. Őszintén szóval, én attól nem félek, hogy ezáltal Magyarországon a kínai kommunista párt ideológiája fog terjedni. Annál is kevésbé, mert a kínai kommunista párt ideológiája egy, egy a maga a képmutatás. Tehát ez egy olyan kommunista párt, amelyik kapitalista módon működik. Tehát nem... Az egyetlen, ami, ami kommunista benne, az az, hogy, hogy a politikai, ahhoz a politikai gyakorlathoz van némi köze, amelyet hát kommunizmus címszó alatt üztek egy ideig. De hát, nem nagyon tűr mondást, az is ide tartozik. Igen. Nem tudom. Üzlőször nem tudom. Tehát valószínűleg a, a, a pragmatizmus a kínaiaknál valami egészen elképesztő szinten van. Tehát ők, ők a hatalmi kérdésekből nem engednek. De ha az a hatalmat nem befolyásolja, ha ők jó, most spekulálok, mert nem vagyok ott nagyon régen, tehát én 2004-ben jöttem el onnan. De amit én tapasztaltam, hogy ők hallatlanul pragmatikusak, hallatlanul rugalmasak, nem nagyon érdeklik őket. Igen, elmondják az ideológiai szöveget, de igazából ez, ez egy mantra. Ez körülbelül olyan, mint, mint, mint amikor elmész a templomba, és, és, és mindenfajta... A, a, aktusokat ott végrehajtasz. Hát ez nem jelenti azt, hogy te ottan teljes mértékben okay, azonos. Oké, rendben van. Ilye, eljön ide az egyetem. Ki fog ide járni? Hát, ez jó kérdés, nem tudom. De a kínaiakat ez azért nem kell, hogy izgassa, mert most végülis mi történik? A kínaiaknak van egy óriási építőipari kapacitásuk, amelyet valamilyen módon fel kell használni, mert már otthon nem tudják lekötni. Ez az egész Sejemút program tulajdonképpen ezzel az, ezzel az ösztönzéssel indult. Ez volt az egyik ilyen tolóerő, ami, ami odatolta ezeket a cégeket a világ a minden részére. Ezek most itt föl fognak törni. értem, képíteni, de fölépítenek valami. egy egyetemet, ahova több ezer járhatnak, miközben nem tudjuk, hogy kik fognak oda járni, és lesznek-e egyáltalán I ennyien. Igen, de ez nekik nem probléma. De Az nekik... És de itt, itt sincsen, vagy ez már nem a külpolitika kérdés, hogy ezzel kapcsolatban itthon van-e kérdés, hogy ott lesz egy nagy komplexum, ami üresen fog konkani, vagy hogyan lesz meg? Nem hiszem. Szerintem szerintem ez nem gond megtölteni egy egyetemet, mert a minden csak tandíj és, és egyébeknek a kérdés. És még egy, azért ez egy, ö, ez egy ez egy jó egyetem, tehát Kínában ez egy jó egyetem, oda nyilván mások is szívesen járnak, ö, és hát Nézd, én nem tudom, hogy, hogy ki milyen modellbe gondolkodik, de hogy ez nem egy üzleti modell, az biztos, okay. mert üzletileg ennél, ennél Jó. nagyobb hülyeség te... Politikailag ez a kínaiaknak biztos, hogy nagyon de, jól jön. De ugye egy egy ember. Nem vannak ember, az Európai Unióban. Nem tegnap jöttél le. Mennyiben érdekes, vannak az Európai Unióban egy egyetemmel. Ez, ez is áld elhangzik. Ez, ez olyan, mint egy trújai nagyon. fal. De mi? Mondd már el. Itt van egy egyetem, amiben van az Unióban egy kínai egyetem. Ez mire lesz akkor alkalmas? A kínaiak a kínaiak hosszú távra, stratégiára gondolkodnak. Értem, de miért az... tud izét tud ez lenni? A fudáról hova lett? Pont olyan, lenni? mint hogy egy cégben van. Ha egy cégben van Magyarországon, az, az nagyjából nem érdekes. Ha, egy, ha ez a Magyarország cég azért van be együtt, benn Magyarországon, mert egyúttal nem van az Európai Unióban, akármi lehet, az egy nagy piac ez egy partner, ez egy, ez egy politikai ellenfél és politikai konkurens, itt, én itt vagyok az ideológiai fronton is, az oktatási fronton is, hát ez magától értetődik, ez az oktatás ma már pont olyan biznisz egyébként, vagy biznisz is, mint mondjuk a, a iradástechnika. Tehát ez őnek itt nagyon, nagyon jól jön, mondom Hát hülyék lennének ezt nem megcsinálni. Mondok nekik, egy vasukban nem kerül. Okay, van felhetszeges kapacitációk, felhetszeges teged... érdező pénzük. Kirakják, ja. kamatot kapnak. Oké, okay, írjunk egy fősőt. Az Azt meséld el nekem, anélkül, hogy egyébként ez így lett volna, vagy sem. Vagy szerint, mondj egy rádiójátékot. Azzal kapcsolatban, hogy ez hogy jött létre? Egy fikciót. Nem tudom. Nekem az a tapasztalatom, hogy a magyar valóság néha olyan, olyan smiket produkál, amik, amik a legvadabb. Én ezt értem. Mégis el kéne mesélned egy ilyen történetet. Szerinted hogy jöhet egy ilyen létre? Ezt nem tudom mondani. Azt el tudom mondani, várj, akkor inkább itt közelítsük meg, azt el tudom mondani, hogy ki milyen szempontok alapján vett a bajász mában a magyarok, fel és hogyan? Igen, tehát a magyarok nem tudom mi történt és és nem is akarok ebbe találkozni. Ki találkozott találkozni. Kivel? Biztos, igen, nem ezt akarom mondani, de az biztos, hogy a magyar politikai eh, politikai vezetésnek egy része vagy maga a vezető, azt mondja, hogy Kínával a kapcsolatokat eh, egy magas Szintre kell vinni Egy olyan szintre kell vinni, hogy a kínaiak számunkra euh, hát egy támasz legyenek, hogy mi a kínaiak számára fontosak legyünk, hogy mi adott esetben... Hogy De Gábor tudom, a Gábor az Isten ágyja meg, bármi történik Magyarország és Kína vonatkozásában, permanensen azt lehet hallani, hogy ettől mi még nem leszünk Kína számára szabad szemmel láthatóak. Ez lett volna a második oldal. Tehát a magyar szempontokat értem. A de, egy szempont... de, hát mondod, de a de tehát most mondod, a magyar szempont nem tud létezni, ha a kínai szempont nincs meg. Tehát a magyarok hiába szeretnének valamit, hogyha a kínaiak bármit tesznek, attól még nem leszünk rajta a térképen. Ez igaz, de, de hát először is Kínában, ez szóval a kína nagy. Nagy. Tehát a, a kínai nagy politikában nem vagyunk benne, de például maga az egyetem, az egyetem vezetésének ez egy jó ötletnek tűnhet. Oké, okay, rendben van, azt mondja Magyarország, hogy szeretné, ha szabad szemmel látható lenne, és akkor mi történik? Mármint hát Kína, ez, igen? Na most ez, ez, a, ez, a, ez a másik, ez az igazán nagy baj. Tehát mi ugye azt hiszük a, a Kínától, a Kína vonatkozásában is van olyasmit képzelünk kell, ami a magyar politikai vonatkozás, hogy, hogy vannak ilyen hűbéri rendszerek, én vagyok a főnök, én neked adok valamit, és akkor ennek fejébe valamit várok, de akkor én, én ezügyben, hát óvó kezemet kiterjesztem fölét. A kínaiak nem így gondolkodnak, a kínaiak számára, tehát a kínaiaknál racionálisabban és kőkeményebben gondolkodó, gazdasági, politikai vezetőket nem is ismeret, tehát ők egészen biztosan, hogy egy pillért nem fognak nekünk semmire adni. Tehát az, hogy, valami, az, hogy minket szeretnek, vagy, vagy az, az teljesen ki van zárva. De akkor ők... mi miben reménykedünk, mi, mi jöhet ezáltal, hogy mi építünk nekik egy egyetemet, amit egyébként majd ők fognak használni. Mi lehet ezzel kapcsolatban a magyar várakozás, ami azért annál több kell, hogy legyen sem, mint hogy azt szeretnénk? Igen, hát de, és hát ez tényleg egy nagy ajándék. Tehát ezt mi értem, azt hiszük, de mit mi azt hiszük, hogy ezért majd kapunk politikai, gazdasági támogatást, technikai támogatást. Te el, el tudod azt képzelni, hogy mindezt megcsinálják, anélkül, hogy bármiben is biztosak lennének a viszonyzás illetően? El ennek a Tehát nagyságrendje te... olyan mértékben van küszöbb Magyarország teljesítő képességét illetően, hogy ezt felajánlani valakinek, miközben nem tudjuk, hogy az a másik egyébként ezt milyen módon akarja viszonozni, vagy egyáltalán, könnyen lehetséges, hogy így van, de akkor még kevesebbet tudok arról a szféráról, amivel kapcsolatban beszélgetéseket folytatok. Hát és de azért én a, a fölé volt figyelmet, hogy itt ez nem egy légüres térben történik, ez egy olyan térben történik, amikor viszont egy amerika egyetemet éppen kipaterolt. Én, értem, értem, a... én ezt értem, de ez most nem volt válasz a kérdésemre. Nem, nem. A válaszom az, hogy nem tudom. Tehát nem tudom, én, én nem is egy, egy teljesen... Tehát, hogyha nem tudod, akkor itt megállsz, vagy pedig azt mondod, hogy emögött valaminek lennie kell, és én nem azt mondom, hogy te olyasmit mondjál, ami biztos, hogy így van, de legalább valami feltételezést mondjál. Tehát érted, én a magam részéről ja. valakinek felajánlom a lakásomat, foglalkoztatom, és amikor megkérdezik tőlem, hogy én ezért cserében mit várok, akkor azt mondom, hogy hát majd egyszer biztos kapok tőlük valamit, és ha azt kérdezi tőlem az ismerősöm, hogy ennél konkrétabban tudsz -e mondani, akkor azt mondom, hogy hát nem tudok, amire a másik azt mondja, hogy fiala, eddig is tudtam, hogy hülye vagy. Hát érted? Ed, ed, nem, hát ez, az ez azért beleilleszkedik abba az ellensúlykezelésbe, keresésbe. Hát azért mi a türköknél is keresünk. De nem a ilyen nagyságú egyben. Nem, ilyen nem. hát jó, hát nem, de ez ugyanaz a logika, csak azt akarom mondani. Egyébként... De ez egyébként. olyan, mint a tanú, hogy majd egyszer kérünk valamit, de hát mi nem vagyunk olyanok, akik kérhetnék. Nem, valamit. nem, nem, hanem... Nem, hanem, hanem ö, most valaki olyanok a fejével gondolkodom, akinek a fejével nem szeretnék gondolkodni. Nem van, de most nem is ez a fontos, hogy vagy nyilvánvalóan van, a, a, a, az orosz, igen. Tehát az orosz, az orosz, a kínai, a türk, a, a, a isten tudja még milyen e, legvadabb és még annál is vadabb, az Erbágyzán és isten tudja milyen kapcsolatok. Ezek egyrészt mint úgy gondolhatják, egyes fejek, hogy ezek összegeződnek és egy ellensúlyt képeznek, és akkor mi majd itten e, valami különleges szerepet teszünk szert. a másik pedig, hogy, és ez most a kínai esetben valószínűleg nem áll, mert a kínaiak ennél sokkal e, smucigabbak, de még az is elképzelhető, hogy személyes e, gazdasági e, haszon is van benne. Tehát itt vannak ezek a nagyon gyanús országok, ezek a türk és egyéb utódállamok. Na most. Ott aztán mindenfajta kis magánüzleteket csinálni nagyon-nagyon könnyen megy. Azért ez egy demokratikus országban kicsit nehezebb, de ott simán. Tehát azért azért, hogy Azerbajdzsánban ami, ami, ami furcsa az politikánk, amelybe beleférnek a baltás gyilkostól, kezdve Isten tudja mi minden, hogy, hogy a, a mögött mi van, azt én nem tudom, de hogy nem biztos, hogy az csak nagy politika hát nagyon izgatottát tettél, függetlenül. Valaki saját zsebre is dolgozik. Igen. Igen, hát vannak ilyen feltételezések. Igen. Jó. Na de én csak a lehetőségről beszélk. Én azt mondom, hogy vannak országok, ahol a saját zsebre dolgozás lehetősége egészen fantasztikusan nagy. Ezt mondjuk Svédország esetében kicsit nehezebb megoldatni. Ott is megoldják egyébként. Csak, csak ott, ott nagyobb a lebukás veszély. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és akkor beszéljünk a találkozást illetően. Köszönöm szépen. Elnézést a múlt heti elmaradásért. Köszönöm szépen. 6 perc 11 másodpercük van arra, hogy megtaláljanak, a hívnak, akkor tovább is maradhatok. Ha nem, akkor ez a 6 perc 11 van. 061-911-168. ha van mire. még koronavírus híreknél is lennének. 061 9 111 168 Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. Hogy nem ez volt az utolsó, akkor holnap 3 hét után, de még hét előtt találkozunk. Távolétemben dörö, kisdkiser.fialajanaskukac.gmail.com Holnap a minden igaz, köves lomó előtte pedig Máté Gábor. through me trying to steal my boots, the thick smoke you see smiling through. Maláson, 1253 új fertőzött S183 ember 753-an vannak lélegeztető gépen. És hát érdemes nézni, hogy mikor lesz meg a 4 millió beoltott, mert akkor megint változás lesz. 3.679.730, tehát hiányzik durván 320 000. Utolsó pillanatban hívott, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szíthallaut! Én csak egy mondatot szeretnék mondani. Én, én azt kívánom, hogy mit á, mit ügyében Orbán Viktornak legyen, legyen igaza, mert különben nagyon nagy, egészségileg nagyon rossz lesz ennek az országnak. Ezt ha, volna mondani. Ez hogy érti, hogy neki legyen igaza? Tehát, hogy az, amit ő tesz, az váltsa hát, valóra a hozzáfűzött reményeket. Igen, és ne, és ne legyen nagy, nagyobb betegség az országba. Igen, hát ez igen, de Orbán Viktor egyéb döntéseivel kapcsolatban is így van. Most nem szeretnék egy statisztikát azzal kapcsolatban, hogy az ő döntései e vonatkozásban, ebben a logikában, hogyan valósultak meg, és mennyiben valótak kudarcot. mindannyiunk közös érdeke az, hogy ez most jól alakuljon, de az a helyzet, hogy mindannyiunk közös érdeke volt korábban is az, hogy ez egyébként így alakuljon. Így aztán most itt hirtelen abba is hagyom. Viszont hallásra!